Ola, uh, välkomna till Marka som Ola's nya podcast-episod. Ja, ja, vi är Det var ju då sen vi sist. CC. Vi gör ju en Oskrunika varje år Sen förra året. Det är ett skönt avbrott mellan de här vanliga avsnitten vi släpper. Ja, att, ja. att få liksom titta tillbaka på året, året som gått. Kommer ni ihåg alla saker vi har sagt nu här om tidigare kasten i år? Det är jag har pratat gånger. om Pokémon. Ja. Hur många kastar är det nu vi har haft? Det är... En tror äh, jag. på fingrarna här. första det Den äh, gjorde vi inte. Nej. Sen gjorde vi inte den heller. Nej. Så den senaste var förra årskrönikan. Jag förra årskrönikan. Ja. Men det var bra. Ja. bra ja. Kommer kom ni ihåg vad vi pratade om på förra årskrönikan? Det var väl... oh, vilka, vilka framtidsförhoppningar vi hade. Absolut. Ja. Verkligen. Som vi så fram mot det. Och 2016 är ju börjar gå mot sitt slut när vi spelar in den här podcasten. Det är den 27 december idag. Så vi vet inte, det kan ju hända några grejer vi missar att ta med ja. nu de mm. sista fyra mm. dagarna mm. ni, ni, Vi vet ju att ni litar ju på oss att vi ska ge er de, de viktiga nyheterna här Men eh, det man kan sammanfatta året som, eh, alltså på, läser man på internet så eh, har det varit ett riktigt skitår har de flesta nog kommit fram till <laughs> Världens sämsta år. Världens sämsta år, ja. Eh, och eh, det, vi, vi tänker att det är lite tråkigt att man kan fokusera på de dåliga bitarna under vilket år som helst utnyttjande till världens sämsta år. Så vi vill gärna köra en spin på att det här är ett positivt år egentligen. Ja! Så vi tänkte fokusera lite på de positiva grejerna. Ja. Men att <laughs> börja med de negativa grejerna då. Så vi får så... dem ur vägen. Ja, men så får vi det överstökat. Det låtsas som att de inte har hänt. Nej, Nej det händer alltid skit, men... Eh... Det har hänt bra grejer också, men om vi börjar med de negativa grejerna det har ju varit väldigt många kändisar som dött till exempel har vi, eh, har vi några exempel till exempel eh, David Bowie ja. det var väl ganska ja. tidigt i år väldigt tidigt. ja det var nog ja han, men han, han, med honom så var det ju så David Bowie han, han lyckades ju, vad ska man säga, dö på rätt sätt i, I den månad han, han lyckades ge ut En sin sista skiva som handlar om hur det är att dö mm. Och sen ja, så dog det. han liksom Han tajmade det perfekt eller, ja, man, Han höll ju sjukdomen äh, Lite så här hemlig ja, lite precis. Och han, Vilket liksom så här, menar Många sammanfattar hans karriär Han lyckas alltid liksom tajma saker På rätt sätt när han skriver ut sina skivor När han, när han liksom, hänger med på saker och, sånt där. och det lyckas han med även i det här fallet Verkligen uh, Alan Rickman Ja, Ganska det, det snabbt väldigt, där efter Det var, och det var väldigt överraskande det, det med. Det, det hade, Visste det, någon att han var sjuk? Eller? Jag tror inte att de hade gått ut med att han var sjuk mm. Så det blev lite överraskande Han var ju inte särskilt gammal heller Men det var inte Bowie heller mm. äh, i, i, I jämförelse Så det har ju varit väldigt äh, Han har ju blivit så förknippad Rickman med sin, sin karaktär Snape I Harry Potter ja, just det. Äh, Och han, han har ju ett citat Som säkert är falskt bara för det Men ett citat som har cirkulerat väldigt mycket Om att han att han alltid kommer att fortsätta läsa Harry Potter Han kommer att sitta även när han är 80 Liksom att läsa Harry Potter ha. Always, som han säger i, i, i filmen också Och ja, han, han kommer inte dit Och det blev liksom extra sorgligt då mm. uh, men jag, jag kommer alltid alltid jag, jag, Han är alltid associerad med Snape Men är han är så associerad med och, Ja, med Hans, då. Med Hans Ja, menar ja, Absolut, absolut Hans Gruber också eller den här chefen i Love Action, uh, <laughs> Ja, visst Eller, eller vinsmakaren i Bottleschock. Uh, en annan uh, film, eller, ha, film har han gjort. <laughs> eller den här Family guy sketchen uh, You reached Alan Rickman. <laughs> han ringer så det igen. Han har gjort mycket. Dr. Lazarus i Star Trek-parodin. Uh, ja, vad fan heter den? Ja, han gjorde en Star Trek-parodin där han spelar Dr. Lazarus. Som vi inte kommer ihåg namnet på Nej, det är synd. Uh. Det är jättesynt. Vi hedrar verkligen hans minnen. <laughs> ja, du har en liten list där för dig. Det ja, som det, har har vi, har det har vi sen. Vi, vi, det var ju Erik, Erik Bowersfeld. Admiral Ackbar. Alltså. Han, ja. han blir gammal. Ja, han, han, han blir gammal och ja, han njuter sin berömmelse. Det är klart så vitt att han dog men det är väldigt kul att han gör en sista Star Wars-film ja, innan det. Och kan man kan väl nästan säga lite ganska samma sak om Kenny Baker- Kenny Baker var inte någon direkt någon överraskning Kenny Baker har varit väldigt sjuk väldigt länge ja. så det var väl bara en fråga om tid jag tror faktiskt hela vägen tillbaka till när episod 3, Revenge of the Sith när den kom ut 2005-2016 att han faktiskt var för sjuk för att faktiskt medverka så, i filmen han... Ska vi säga Nu är det mest några som mm. lyssnar Men för de som inte vet så är Kenny Baker Var ju han som man ska säga, spelade R2-D2 Han satt ju alltså R2-D2 var ju i hålet så han satt väl i det Och körde runt i det Han körde inte runt, han dö, när Arthur är stilla Då sitter han i det är, ja, okay. det, Han kan mm. inte sitta i in när R2 kör Nej, Det är nog bäst om man skulle köra sig från klippan Någonting sånt mm. där men han, Nej precis, han var R2-D2 Men jag tror inte ens han är med i Revenge of the Sith Men han är väl med i sluttexterna då? Ja, han är med i sluttexterna jag tror faktiskt aldrig han var med Och faktiskt spelade in för att han var för sjuk Och en grej som är sorglig med det är att han har ju alltid Associerats tillsammans med Anthony Daniels Som spelar C-3PO mm. Och problemet är att det är rätt så allmänt känt Att de två inte alls tycker om varandra Jaha Alls. Men det gör jag inte jag 2 inte tus i Kipio heller. Nej, <laughs> är... men, men alltså, så till det milda, grad, och milda att Jag älskar Anthony Daniels men jag tror att Anthony Daniels är lite av ett ars i den här frågan. För när Kenny Baker dog så tweetade Anthony Daniels någonting i stil med Kenny Baker har dött, han hade många vänner inte min kära motspelare har dött, eller var, utan bara han hade många vänner. Jag var inte en av dem. Nej, på typ. Det var väl implicit. <laughs> ja, precis. Bättre bara vara tyst i det <laughs> läget. Kan man? Ja, ja eh, Ali eh, mm. avled. Ja. Men det är när, när att han gjorde det. det var väl ändå, jag förstår att det var tidigt för att jag kommer knappt ihåg det. Ja, ja. Det, det. är det som är problemet med Jan åskrönik också, att vi kommer ju bara ihåg det som hände de senaste månaderna. Ja. Eh, så det kommer liksom väga med av det, gissar jag, men... Eh, Säkerligen. Eh, han... Eh, han är ju, jag vet inte om han har sådär jättenörd-cred på det viset, men all, alla gillar han med Dalian. Säkert med något tv-spel. Ja, mm. <håll> han har buksats med stålmannen. Ja, just jo, det. har han ju till exempel. och Jag är det. Skuld, att han överlevde det, faktiskt. <här> <här> det, är, <här> <här> det är faktiskt ganska imponerande. Men, men så var han under world's greatest också. Så att, och sen så hade vi nu nyligen för i går eller förrgår, så var det George Michael Mm. som eh, avled. Han har gjort mycket bra musik och en väldigt eh, tjötad julåt. Så han har du på juldagen också. Ja, det är ja, väldigt poetiskt. Ja, verkligen. ja Det är med sådär. men, men hjärtproblem där som ja, ja, nej ja, kan inte diskutera den. Det känns, ni, ni får liksom spekulera över den ja. symboliken själva. Eh, på håll mer, mer positiv mer positiva grejer så, så eh, ja, man kan inte säga positiv men i alla fall så dog Jack Schick, Jack Chick också. Kan du berätta lite grann om Jack Chick? Det här med Jack Schick. Ja. Jack Chick var ju en... Vad ska man, han var ju en serietecknare. Om man börjar där, i den enden. Han var också extremt fundamentalistisk kristen. Och han gjorde ju ett antal... Vad man brukar kalla för The Chick Tracts. Som var typ, man ska säga, små serieböcker. Sådär lagom stora, så att man, kunde, man kan trycka upp dem i stora mängder och sedan dela ut dem, lägga dem på busshållplatser eller... Ge dem till folk man tycker om eller inte tycker om Eller eh, Jag tror att vissa som fick dem i Halloween Halloweenpåsar Han var ju amerikanare då så att, Men vad handlar de här om? Det är väl det som är det, det viktiga det, det de handlar om är ju att, är ju att Gud hatar alla mm. Ungefär Och det, det enda du kan göra är ju, Han säger det, be om förlåtelse till Jesus så kan, så kan det lösa sig Men det mest handlar om att Gud hatar det här och det här. Han är ju mest känd om vi kan gå till, han är mest känd i nördkretsar för att han, en av hans chic tracks heter ju Dark Dungeons eh, och handlar om hur rollspelet Dungeons and Dragons är eh, tillverkat av satan ungefär och kan lära dig häxmagi, eh, alltså riktig häxmagi eh, Det blir sen, ju även homosexuell när du spelar det. Ja, säger, han tycker inte om homosexuella heller, surprise men just, just Dark, Dark Dungeons Blev ju nästan kan man väl säga, blev ju Någon typ av meme Innan det begreppet var populärt I rollspelskretsar grann Att det var populärt att skämta om just den där För att det är nog många rollspelare på den tiden Det var ju 80-90-talet Där det var liksom ganska sådär Rollspel såg som farligt och så vidare Och han var en av symbolerna För den säga, moralpanik Som inträffade då Som man inte har hört av så mycket nu för tiden För ingen bryr sig om rollspel längre men, de är ju väldigt roliga serierna för att de är skrivna totalt utan självinsikt så att, så att de blir ju som parodi-serier när man läser dem. Han, han, han, är ju, han är ju på sätt och vis en, en bra tecknare alltså han, är inte en dålig, han har inte en dålig teckningsstil egentligen heller, utan han, han har en viss alltså, ta, talang i att avbilda sakerna som uppenbarligen finns i hans huvud om man säger så. Det är bara det att han, han det var det som sagt någon som beskrev honom som han, han är en av de liksom mest kompromisslösa underground-serietecknare tekniskt sett. För han är en underground-serietecknare trots att man inte... Det är bara det att hans, hans budskap är så, är så fruktansvärt eh, obra. Precis. Men nu är han dör. Nu är han död Så jag slipper vi honom. Ja. Så det är, det är egentligen inte sådär liksom bra sak att kanske liksom fira att folk är döda egentligen. Så vi, vi ska väl inte säga mer om det. Vi tänker positivt. Vi tänker positiva tankar som sagt. Han är dör. Ja, det, det är... En bra sak, ja. <laughs> Så är ja. det. Ja. Jag är inte ensam jag har sagt något hemskt. Det var de jättemånga det, det andra som har dött också, ja. Men vi, vi kan inte ja, ja. nämna alla. Herr Ambre, exempelvis. Ja, vi vill inte honom. Det är någon gorilla. Men den här känslan av att det har dött många kändisar är det ju många som påstår att det kommer att fortsätta under, under 2017-18-19. Alltså, det finns fler kändisar som, som och det, äh, det, det, kan dö nu. Ja, de börjar ja. bli gamla, de som blir kända genom tv och så ja. vidare. Och det är det här som då känner man sig själv gammal också. För att det är, det är de här idolerna som jag växte växt ut med och nu är de så gamla att de dör så då måste jag också vara gammal. Precis. Men vi ska tänka positivt. <laughs> Just det. Innan vi börjar tänka positivt... Eh, det har ju såklart hänt äh, hemska saker förutom att folk har äh, kändisar dött äh, i kriget i Syrien, IS mm. och, och många är, har känt en oro inför äh, Donald Trump som blev vald till USAs nästa mm. president till exempel. Ja. Ähm, bara för att nämna några grejer <laughs> alltså, saker. Ja. Något annat som någon kom på som har hänt 2016. Men skulle vi prata om äh, Trump? Nu. Nej, jag tänkte vi vi kan återkomma på Trump ja, lite senare i programmet. Med, ja. uh, han får en liten egen. Vi, vi kommer alltid oavsett om vi vill eller ej. Han hänger tillbaka till Trump. Han, han hänger ja. över oss en... <laughs> Han kommer säkert vara med nästa år. Oscarar <laughs> ja, också. Det här var Trump om det blir här... emot. Ja, <laughs> <laughs> ja det, det har ju varit det, alltså, det är väl mycket så här saker som har hänt som har varit så här eh, negativa det, alltså för att inte gå in alltså, mer på Trump, men det har ju varit mycket prat om så här hackande mm. eh, alltså såhär, det är ovisst prat om hackande och saker mm. eh, såhär, att internet är osäkert och så ja. vidare mm. mycket sånt har det ju varit också det, det är den nya, nya tidens krigföring ja, mycket sånt har det ju varit i, i, i, i världen och sen har ju, alltså kriget i Syrien har ju lett till den flyktingkrisen som mm. eh, visserligen började innan 2016 men, mm. men som har väl inte hanterats särskilt väl i något land mm. eh, och det har ju också lett till extrem osäkerhet och, och osäkerhet. Liksom. Mm. Och det är ju inte heller så gött. Det mm. är, tvärtom, är väldigt, väldigt logert. Men kan man säga, att har det också spridit sig till nördvärlden på något vis? Vad ni har känt av, om man säger. Det har ju spridit sig till, typ, till de sociala medierna. Det är det ju svårt att inte undvika det sådär. Mm. Men har du att det har avspeglat det, det är ju mest det, till exempel nu. Nu, nu, den senaste Star Wars-filmen vi kommer nog återkomma till den men den, den har ju krigsscener för din Star Wars-film men alltså om det, är, om det är en krigsscen som är på en öken planet i en stad en helig stad en helig stad på en ökenplanet där det är liksom turbanklädda som, i, i tyg ja, folk som, som skjuter mot en militärmakt i en stor rostig pansarvagn så, så får man associationer där va, som är som kan kännas lite jobbiga. Eh, vilket är för sig ändå har tycker man är, har varit Star Wars grej egentligen. Eh, ja, visst. Sådär att, eh, de gamla Star Wars-filmerna handlade om Vietnam plus andra världskriget. Eh, Star Wars-prequel-filmerna handlade om Irak plus första världskriget. Mm. Eh, och nu det är lite, lite intressant på ett hemskt vis vilka krig kommer de nya Star Wars-filmerna att avspegla. Mm. Ja, vi, uh, vi kommer säkert uh, återkomma till Star Wars efter, mm. ja, uh, efter det här uh, avsnittet uh, vi, uh, Ska vi sätta punkt på de negativa sakerna? definitivt ja. uh, Nu, nu bara... kommer vi bara sjukt positiva här att ja. kasta ner igenom Ska vi köra en glad låt? Yes. Ja, vi kör din favoritlåt Ja, den kör vi Ja, oh, Den den blir jag glad av man, man känner sig aldrig så ung som när man hör den Nej, Ja, oj ja, oj ja, är där så han ligger och prör. Jag stämme dig med busskytteborna Länsman fick på så jag tror att han gör. Jag drog om mitt spel, hade ring, hade roat. Då kom det från Kärbo och började och tjoa De fängslar som levde av röda och döna Och sen skulle ni se att det slags mål det blev i slagget så han ligger och blör I grusgropa slåss det med busskynterborna Den som han byggt var huvudet så jag tror att han dör Ni fäste med Stina och Bergshammarslina De stod där bredvid mig och boxade och glina Jag struntade i bergen och drack ur butelgen Och sen skulle ni se då det slagsmål det blev Sack i bergshammarslina Fredar i slagget så han ligger av brör I grusgropa slåss det med busskytterborna Den som han fick på huvudet så jag tror att han dör Och lidrad i slängde och doserna dängde Och laggar och drängen var på mig och flängde Och knivad i flög och friss i smilda ögon Så fick jag ett nog en sån näsa flygde av Sack i mitt kopp och kundna bärgare Alfred har det slaget så han ligger och brör. I grusgropan slåss det med busskytteborna. Den som man fick på huvudet så jag tror att han gör. Men var är min mössa och var är min flicka? Och var är buteljen jag hade till dricka? Jag allt har det taget och allt har slaje. Jag Ja, gissas ett torkespektakel, det är. Så Det är bra så här kring jul. Ja, jag, jag, jag, jag tror att jag har en ny favoritlåt. Ni kommer nog höra nästa kast. Ja, ah. ah, okej. Okay. Alldeles bara man kommer på att man har en ny. Medan man lyssnar på sin nuvarande. Ja, det är, att... det är jobbigt alltså. Det är ja. lite upprepande nu. Ja, ja vi, vi tänkte prata lite om filmerna under 2016 nu. Det har ju som vanligt kommit ut en massa film. Ja. Och om man tittar på de filmer som har sålt bäst som kommit ut på bio, eller de som folk har de som har tagit in mest pengar så ligger på första plats Captain America, Civil War mm. Hittadori Finding Dory Zootopia mm. The Jungle Book Den har vi pratat om innan ja, jag, jag, jag noterar också det att alla de filmer du har listat har, har alla Disney som Ja, <laughs> jajamän äter. Uh, The Secret Life of Pets. Batman vs Superman. Deadpool, Suicide Squad, Fantastic Beasts, och Doctor Strange. D har ni tom. Uh, och uh, ganska nördiga filmar allihop. Som sagt, mycket Disney även. Längst upp och längst mm, Väldigt ah. mycket Disney Men det är de som de äger. uppenbarligen de äger mest pengar de, de äger alla, de har köpt upp alla liksom. de, de vet hur man gör filmer till sina fans också mm. eh, Någonting som Warner inte är så duktiga på Men som Disney är väldigt, väldigt bra på De vet hur man skräddarsyr filmer till mm. vilka som ska titta på dem De är duktiga på att tjäna pengar Disney intressant, och nu säger jag ju att här är ju vi kommer att komma in på några av de här filmerna sen men det är ju riktigt dåliga filmer eh, på <laughs> den här listan också, så det säger ju inte så mycket en sån här ja, listan. Vi skulle ju tänka positivt <laughs> men eh. Ja, men man måste ju eh, vara ärlig också Ja eh, oh, men, eh, okay. Man kan säga så här: kul att, att man kan tjäna pengar på en dålig film <laughs> ja, ja, Det är inte alltid man lyckas Ja, <laughs> precis. Det är roligt för dem som var med i alltså, den Ja, exakt. De inte ja, det är inte roligt Ja, tittar alltså jag har sett i princip alla de filmerna på den här listan. Ja. Och jag kan se, där är mycket som är bra också, men där är ju mycket som är fruktansvärt dåligt. Ja. Jag är glad att Deadpool, som är ändå liksom en R-rated film och ett råfilm och väldigt mycket jobb för fansen, mm. har hamnat så högt upp på listan. Ja. Är, det, är det många svordomar i den? Det är bara svordomar i den. Okej. Okay. För det, det är väl PG-13-ratingen. Uh, Därför man har en... Man får säga fuck en gång. Aha, ja han är inte PG-13. Nej. Ja. Så det var ju Deadpool. Ja. Uh, yeah. Ja, vi kan titta... Några, några filmer som inte nämndes där på listan. Till exempel Ghostbusters. Kommer inte jag. Tidigare, ja. Men Ghostbusters var ju alltså... Det var ju en jävla grej runt hela den filmen. Ja. Uh, och, och jag såg den på bio, jag, jag tyckte om den. Jag tyckte den var väldigt kul. Jag hade definitivt klagomål på den. Det var definitivt grejer som jag inte gillade i den. Uh, och relativt mycket. Men i stort så tyckte jag om den. Liksom. Mm. Jag tyckte om karaktärerna och så vidare. P Problemet är ju lite grann så här för att ja, den blir så jävla utskälld och massa nördar varje. Och, och, och det, det, det är nördar väldigt duktiga på varje på internet och så vidare. Mm. Ja. Men <laughs> the devil is in the details där för att det var ju Sony som har gett ut den. Och Sony är väldigt, väldigt, väldigt, väldigt bra på marknadsföring. Och Sony är väldigt, väldigt duktiga på att använda marknadsföring. Och Sony är väldigt, väldigt, väldigt duktiga på att belysa och höja upp de många negativa kommentarerna till trailrarna. Ja. Alltså, de använde ju effektivt att trailern blev så hatad som ett försäljningsknep. Det var ju människor som gick och såg Ghostbusters-filmen nu i protest mot mm. att folk var arga på den här Ghostbusters-filmen. Det är... Det är hemskt att säga, men Sony använde internets svinighet för att sälja den här filmen. Mm. Eh, enligt utsagor, och det vet jag faktiskt inte om mycket sanning det är i det, eh, men enligt utsagor så har tydligen positiva kommentarer tagits bort från trelarna. Och till förmån för de negativa, ja. för att sälja filmen på det. Det är, det är så svinigt så det finns inte. Om det är sant. Om det är sant. Ja, ja, absolut. Det, är sant. det är definitivt uh, en barskap där. Uh, men det, det finns rätt så mycket som tyder på det. Men ja, man ska inte sprida samtal utan att kunna underbygga det. Uh, ja. hon, unconfirmed reports yeah. ja. Precis. Ja. Hon, hon då som spelade Patty eh, hon Lär väl också ha blivit typ borttvingad Från Twitter av de här kommentarerna Eller inte hon, hon, hon stängde sitt Twitterkonto och hon fick så mycket kritik då mm. liksom där, Ja okej okay, du är kvinna Plus att du är svart Det, det, det går inte Nej. Så, men, men om vi tänker på det positiva Så var ju filmen eh, hyfsad okej okay ändå ja, Jag gillar den jag, jag... jag såg den faktiskt nyligen på DVD också jag köpte, jag köpte inte, inte den här special edition-dvdn- där de tydligen har gjort en, alltså en extended cut- som tydligen lägger till scener- som gör att handlingen hänger ihop lite bättre. Men också att filmen blir sämre- eftersom de lägger in en danssekvens. Ja, det beror på vad man tycker om danssekvenser, <laughs> men... Nej, den blir objektivt sämre då. Okej, okay, okay, då har vi understryket det. Men, <laughs> men, men i, i alla fall... Det, det, vilket är för sig är en sån här ganska jobbig trend nu för tiden: att eh, filmen som kommer på bio är inte den färdiga produkten utan det är först sen man, man köper den på DVD. Så man får. Det var ju så här det skulle ha varit egentligen. Mm. Eh, vilket är lite dumt. Men, men återigen, den är ro, väldigt rolig. Och min, min favorit Ghostbuster är nog. Eh, eh, vad heter hon nu igen? Jag glömmer här. höra. Holtzmann. Holtzman. Holtzmann, ja. Kate McKinnon. Ja, precis. Holtzmann är, är ju bästa Ghostbustern. Ja, jag håller med. För hon, är, hon, hon har ju en, en av mina favoritskämt I den är också när de blir Okej, okay, nu kommer en spoiler till Ghostbusters här nu eh, Så ni kan ju spola fram lite grann Eller ni gör när det kommer spoiler eh, En liten spoiler bara eh, Mot slutet av filmen så håller hon på att bli krossad Av ett upplösbart Stay Puft Marshmallow Man-ballong eh, När de ligger mot marken och blir tryckta mot den Så säger Hossman This is exactly how I imagined my death Vilket tyckte jag var väldigt roligt skämt. Vad många andra gjorde det skämt. Den var kul. Mm. Jag har inte sett den här filmen. Jag, och det, det beror inte på någonting speciellt. att jag har inte sett en enda biofilm i år. Nej. Vilket nog är första gången på väldigt, väldigt länge. Som jag har gått ett år utan att gå på bio. Men du har ju haft fullt upp. Jaha ja. Men samtidigt så... Det brukar alltid vara en film <laughs> ja. som vi har lyckats gå och se. Uh, och, men jag vet inte. Det blev inget med, med Rogue One, som annars säkert hade blivit den film jag hade gått sett. I säger åh, det är inte slut. Nej, ja. nej vi går på bio ikväll. Ja, va? Ja. Men ni, Rogue ni, One. Äff, kan vi inte sitta hemma? Ja, okej. Okay. Ni, ni ser ju. Ni, ni tittar ju inte på någon på bio, men ni tror att ni tittar ju på Batman vs Superman. Yes, så jag har faktiskt sett en av filmerna som jag tittar på. Ja, ja, det var ju någon som sa, som jag tror att jag på filmen också att det var någon som spekulerade spelerade att okej, okay, den det inte så bra den här filmen, men den fortsätter trenden är att det, det typ finns ingen ingen batman film som har haft en dålig Alfred. Nej, men samtidigt, alltså, så här, och det är väl sant som sådan, men han är ju rätt meningslös ja. <laughs> Jeremy Irons är alltid bra, men han det... har några roliga replik och sådär. Ja, problemet är att inget annat är kul Nej. i den filmen. Men vi, vi, vi ska inte gå in för mycket på, på DC eh, ja. nu. Jag tänkte vi, vi kan ju jämföra med den här andra filmen Civil War. För det är, det är ju filmen ni man, man skulle kunna under titeln Captain America vs Iron Man precis som Dawn of Avenging da, Dawn of Avenging kan vi kalla den för där då. Så vilken av de här två filmerna är bättre ja. okay, då? Civil War. Okej, jag alla då. Okay, då har vi sagt det. Jag säger också jag har inte sett den men <laughs> <laughs> absolut. Okej, okay, är, är det någon som kommer ihåg Warcraft filmen? Ja, jag kommer ihåg den. Den har kommit ut i år. Ja, jag, jag kommer ihåg att, att vi skulle gå och se den. Skulle det? Du skulle Du och jag, Silen, men vi gör det jag var ju i Vimmerby och arbetade när den ja. kom ut, Nej och jag, det rann ut tillsammans, men det är det, det, det... Som filmen i, gjorde också. Så, men, sen blev jag inte så sugen där jag plötsligt... Den, den, är ju, den är ju egentligen precis vad den behöver vara, ja. så att säga. Och, och den, inte den, mer. Den ser ju bitvis väldigt bra ut. Alltså de har lagt bra, bra med pengar på att få åkarna att bra ut och så vidare liksom. Och vad heter han? Torotan, ja, ja, huvudpersonens orken. Ja, det är Eller är det från Warcraft 3? Alltså, I, ja, han, han, han har ju nästan ett ark. Om man man, så här, man förstår honom, mm. det är simplistiskt så in i helvete. Men det är mm. Luke Skywalker också, så ja. det, så behöver du inte. Men alla andra är riktigt, riktigt dåliga. Alltså han som spelar äh, Lothard, Lothar, ja, den man är, han är så jävla dålig. <laughs> äh, och spoilers igen, men där är en specifik scen där han bevittnar ett dödsfall. Mm. Och det ser ut som att han försöker hålla sig för skratt Det är liksom som att skådespelaren bara säger Det här är skit, ja, jag vet inte vad jag gör Vad är det här för skitfilm liksom, Så att han har liksom ett svagt leende hela tiden och, och det hjälper inte att den här personen som dör Har, har liksom presenterats och säger så här: Jag vill också ut i krig, jag vill visa att jag kan Aha. Och han svarar, du ska få den här du ska få den här chansen att visa att du kan Och då ska jag acceptera dig Och då sitter han, ja ah, okej, okay. då dör han han mm, nu här smärkt. Där, där då jag utmärkt. Alltså, det, vad jag menar är det är inte intressant för fem öre men filmen i sig ser hyfsat bra ut och den leker med Warcraft-Loren som man kommer ihåg från, från de gamla tv-spelen. Jag, jag blev mm. lite förvirrad också kanske en spoiler här. Jag blev lite förvirrad mot slutet när de plötsligt ges ut i något sorts himmelsmiljö och eh, träffar några trollkarlar där som inte har varit med alls i filmen tidigare och Eh, och så snackar snackar om någon grej som typ ska sätta upp någon annan eh, grej längre fram då men som det inte se, ja, vi om det blir man. Ja, men men eh, en, en sak det är kanske också en personlig i Noja sådana, men att det kändes som att den jag tror jag som, som i alla fall att det kändes som att till exempel i Sagan om ringen-filmerna där känns det som att det är ganska stor alltså de får resa långt, det är liksom senare de vandrar över gräsplättar och berg och så vidare och jobbar snöstormar. I Warcraft så är det liksom okej, okay, vi teleporterar oss dit okej, okay, nu har vi varit där, nu, nu, nu så hoppar vi på den här gripen och så flyger vi dit snabbt. Okej, okay, nu är vi där och så hoppar de lite framåt. tillbaka. Vilket är intressant nu jag får för mig, jag har aldrig spelat World of Warcraft men jag får för mig att det är så spelet spelen fungerar. Alltså man mm. reser inte lång tid från start till Man tar en teleport dit, dit, dit. För det är inte kul att spela på det sättet. Men... Så är det nog. Så det då, är troligt spelen. Men det blir inte så bra på film, känns det som. Nej, Nej det är sant. Och så var inte Bill Roper med. Nej, det, det, det, det, det känns som en no-brainer. Mm. Alltså, det är väl självklart att de håller med honom. Bill Roper, för er som inte de vet, det är ju The Warcrafts Voice alla alla giver i Warcraft har hans röst. Righto. Ja. You tell me some attack. Okej. Mm. Ärshmi och så vidare och så vidare. Alla kan det här. Och det, varför tar man inte med honom då? Det är helt sjukt. Precis. Bara, bara, bara låt honom spela en random peasant liksom. Och så, han, han, så han säger du, gå bort dit. Han han jobbar yes, me lord. Han jobbar inte, ja, jobbar inte för att längre, men... Uh, Nej, men vad fan. De har lagt så mycket pengar på filmen. Bara kasta in honom. Ja. Kasta pengar på honom till han säger ja. Det är som Ford-metoden. Ja, precis. ja precis. Man undrar vilka som går att se den här filmen. De, de, de kanske har spelat spelen innan. Jag tror det. Det är en grej. Uh, sen sa så, så jag där, Någon som kommer ihåg Warcraft eh, Är det någon som kommer ihåg titeln på Star Trek-filmen från år? Det var någonting med uh, Star Trek Här uh, är en film till uh, Beyond har jag skrivit uh, upp här uh, okay. Star, Star, uh, Star Trek Returns kanske uh, Revelations uh, <laughs> Covenant Ja uh, precis, Nå någon generisk titel Men det var väl okej? det var en helt okej film Den var bättre än Into Darkness men mycket är, Mycket är bättre än Into Darkness. Star Trek Into Darkness. Star Trek Into Darkness. Uh, den är sur och var ju gay. Ja. Oh my. Oh my. Ja, ja, ja, den var helt okej. Okay. Men det var så här: det var, det var, samma, det var samma grej där. Eh, liksom så här. Eh, Hör ni, nu pratar vi om den här gamla kaptenen som var asbra på allting och sen försvann mystiskt. Och titta här i nästa scen: kommer en skurk vars bakgrund vi inte alls känner till. Hur hänger de här två ihop? Mm. Det, det är inte så subtilt överhuvudtaget. Jag mm. Har något minne av att Simon Pegg som skrev den här var att trailern kom ut? För trailern var extremt missvisande om filmen, det var... tyckte Simon Pegg. Men det tyckte inte jag, jag tyckte den var väldigt, väldigt korrekt. De, de använde sig av sabotage av Beastie Boys mm. i filmen. Bokstavligt talat, karaktärerna använde sig av låten Sabotage av Beastie Boys som en plotpoint i filmen. Och J.J. Abrams tycker jag om Beastie Boys. Jag tycker också om Beastie Boys, det är inget fel på Beastie Boys egentligen. Nej, det är ju din favoritlåt nu. Ja just det, det är det som är min favoritlåt. <laughs> <laughs> ja, vi får väl se. Vi får se det. En annan rolig film var ju Suicide Squad, eller hur? Nej, det var ingen rolig film. Det, det var det inte. Men den hade ju Jokern och han är rolig. Nej, den hade inte Jokern. Nej. Äh, nej. Den, ha, och den, den hade Jared Leto som lekte Heath Ledger. Och, och Harley Quinn är också rolig. Nej, nej. nej. Jo hon var det enda som var bra med den filmen. Det var en jättedålig film. Den är, den är sämre än Batman vs Superman för att man tror att den ska vara bättre. Och sen bara lura de en. Det, det är lur Men vi ska inte prata om ja. hur jag är på DC Comics Nej. Så du kan ju prata om Doctor Strange då Ja Doctor Strange, det ja. är en jättebra film den, den rekommenderar jag för alla Det är världens simplaste, mest basic liksom, origin story Men det är en kul film Den är välgjord, den är snygg, den är rolig Och Mats Mikkelson är skitbar i den det, som som Mats spelar ja, Han spelar skurken han är jätterolig M Mats Mikkelson brukar spela skurkar mm, Han är dansk ja, ja. Det är sant. Det, det, det är där han skarsgård spelar mässar och, och, och vetenskapsmän vä och Mats Mikkelsen spelar skurkar. Det är så... Det är, that's the rule. Ja, exakt. Herregud, ja. ja, det är typ det. Jag var skojad, men det är typ det. Jag fick samma han var, var... inte han med i någon annan film men jag var också, Mats Mikkelsen... Rogue One. Just det, Rogue One. Star Wars Story. Och, och det här var inte som, som jag gjorde såg jag någon och sån och, och här... Och vilken film var han med i i år? Utan det här var liksom bokstavligt. Den var... Pärs Mikkelsson, vad fan var han med mig? <laughs> ja just det! helt galen i den filmen. Ja. Vi ska ju inte, inte spoila så mycket om, om den filmen heller. Dock. Nej. Så finns det ingenting att säga då. Nej, gå och se den. Den är en bra film. Den, det, jag blev mycket besviken på den så den levde inte alls upp till, till Expanded Universe-beskrivningen av hur planerna till dödstjärnan hittades. Det fanns ingenting av det i den. Hela, hela poängen var ju att, att det inte skulle finnas något av det. Nej, det sant. Det, det var ju hela syftet. Ja, precis. Men jag, sämsta stort som jag <laughs> ja, Noll ton tons av tio möjliga. Ja, perfekt. Okej. Okay. Ja? Det var väl de filmerna som... Om det, har ni sett några fler? Jag har inte ett eftersom har kommit ut i år. <laughs> jag har nog sett mer, men vi, vi orkar inte höra på mina objektiva åsikter om filmer. <laughs> De är väldigt objektiva <laughs> Precis. Nästan för. Bra. Nej, inte bra. nästan för objektiva Men då Kanske vi ska spela din favoritlåt. Min Jansson. nya Jansson. Min favoritlåt? Ja. Åh, fan. Fred, din nya favoritlåt favorit kommer i nästa avsnitt ja, jag, ja, jag. kör. Jag har inte hört den på länge. Ja. Fan, vi hann med nå. We are the pirates. Love Stay at home and lie around. Do anything And I never hoist the mainstay And I never swap the project And I never fear Star Cause I never sail at all And I never want to protect And I never own the parad And I've never been to in the fall uh, Cause we're the pirates Soon I'll do anything the rooster, and I'm not too good at ping-pong, and I've never thrown my mashed potatoes up against the wall, and I've never kissed a chipmunk, and I've never gotten headless, and I've never been to Boston in the fall, uh-huh. Fire Captain's Love, 2002. Who be this bad Reliant King? I've never looked a spark plug, and I've never sniffed a stink bug, and I've never painted daisies on a big red rubber ball, and I've never bathed in yogurt, and I don't look good in leggings, and I've never been busting in the fall. <laughs> Vilken låt ja, Jag älskar tre-takt <laughs> ja, var, var det tre-takt eller var det fyra-takt nej, nej, det, ja, det hade jag inte med låten att göra det var bara, Jag, ah, jag ja. är väldigt bra i tre-takt ja. Bra vi vet det ja. Och Mitt favoritband är tre-takt-gorsarna De är obskurt band från högerna <laughs> Okej <Okay>. Jättebra <laughs> um, Nu går vi in i segmentet som vi kallar för tv-spel vi spelar ju jättemycket nya tv-spel allihop här. Jag inte, äh, absolut. Ähm, Som ni har säkert sett på bloggen. Det är ju inlägg varje dag. Typ. Äh, och. Äh, Fallout 4 till exempel kom tiden ut föråt. så att äh, kan vi inte prata om. Så det kan vi inte prata Nej. om. Nej. Äh, det har jag spelat tio minuter av annars. Ja, det är okay, bra. Bra, tio minuter Fargo, nice. äh, Tyvärr mådde jag lite illa. Äh, Typisk 2016. Uh, det är många, många sådana här uh, nya spel som har en headbobbing feature. Att ah. huvudet rör sig i vare att gubben går när det är sån first person ah. uh, view. Uh, och uh, vissa ah. klarar av det jättebra. Jag är väldigt illa och sådana spel kan jag inte spela. Så jag måste zooma ut i, man, man kan byta till tredje uh, persons view och så måste jag zooma ut ge, så mycket det bara går. Uh, vilket gör att det blir jättesvårt att hitta grejer på marken och ja. sådana grejer um, men jag är i alla fall inte illa att behöva ja, spy va, va, va, Det känns ju som att det hade varit jätteenkelt att stänga av headbobbing funktionen Ja, <laughs> tyvärr finns det ingen sån uh, funktion jag, jag, jag vi menas att headbobbing fanns ju redan i, i Doom in mm. Back in the Day mm. men där var det ju väldigt, alltså det var en jävligt basic och det gick ja. väldigt långsamt Finns den i GoldenEye också kanske? Vi, Nej, det gör inte förresten för GoldenEye går bara på en jävla rail det är väldigt, ja. väldigt, väldigt simpelt okay. Men det var nya spel vi skulle prata ja, om Ja, nya spel uh, Och uh, Tänkte vi ska läsa igenom uh, de, de som har fått högsta betyg på uh, vi, vi kan, vi kan säga Metacritic att här, Vi kan säga att de här listorna vi går igenom De är på Wikipedia så De finns ner. på Wikipedia, ja, ja precis. Lita på Wikipedia så um, Uncharted 4 Någon som spelat Uncharted nej Någonting det, det, det. Något uh, not yeah. not på över vad vet jag. har hört att, att det kanske är en spoiler, det kanske är en spoiler, spoiler det här men att den uh, uh, att de, de typ tisar typ tissar lite grann att nästa Uncharted ska ha en kvin kvinnlig huvudkaraktär som ska vara dottern till huvudpersonen i nya Uncharted. Uh, så det blir ju många som arga och det för att vi kan inte ha en vi måste ju ha män med, med brunt hår och vit hygg som huvudplatsen av våra tv-spel. Vi kan inte ha ett spel som handlar om att upptäcka döda civilisationer i någon slags indianajons-stil med en kvinnlig huvudroll. Hur, hur skulle det se ut? Det Det är ju helt unheard of. Det är helt befängt. Uh, ja. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, inside. Någon är han då? Uh. Det... Yeah. Kan, kan, Två är på listan i alla fall. Kan, kan, du, kan du klicka på det så? Nej, nej, nej, det har vi inte till. Nej. <laughs> Sen har vi en personfabrit här. Out of the Park Baseball 17. Ah, mm. det, det skulle jag väl säga är det bästa Out of the Park Baseball-spelet. Äh, ja, i alla ja, fall under ja, de, ja, definitivt under mm. Men är, är det då att det, det är 2017 eller är det det sjutonde spelet i serien? Nej, uh, det är ju... Ja, kan nog det... vara bara och faktiskt. <laughs> <laughs> 18 tror jag, 18, nej. Ja, är, ja. Svåran, nej. Cool. nej, nej. Mm. 2 kommer kommer 1999. Så nej, det är... Ja. 2004 kommer Out of the Park Baseball 6,5. <laughs> det är ju intressant. Det är väldigt intressant. Det är inte hela vägen ut parken. Och det är ungefär där de säljer korvarna. Det, det går från 5 till 6,5. Inte från 5 till 6 och, en halv. Ent, inte, till sex och sen 6,5. Och, <laughs> och sen kommer 2006. <laughs> efter. Därefter, ja. Och sen 2007, 2018, 2009. 10. <laughs> sen, sen, sen tar de bort 2000 utan det är bara 10, 11... Det är intressant det här, alltså. Ja. Tycker du om baseball? Nej. Sen är de till baseball igen, för in, i början har de tagit bort baseball. Out of the park två, out of the park tre, sen är de till out of the park baseball. Det, det känns som, Folk tror att det kanske kan vara sånt sorts liksom, walking simulator, där man går runt i en park. Ja, då är det säkert ingår man väl utanför parken då? Ja, precis. Så det, det, det är det som är utmaningen. Hur ska man ta sig utanför <laughs> parken? <laughs> Okej, vi lämnar out of the park baseball i 2017. Det Fjärde plats, The Witcher 3. Hur uh, har jag hört att folk tycker om? The Witcher 3, cool wild hunt under titel <laughs> Blood and Wine. Ja. Yeah. Va vi... Va vad var du kom bokserie? Är det inte så? Ja, någon, någon, äh, något europeiskt man. Är det något polsk? Eller... De är tydligen jättestora. Mm. The Witcher-böckerna. Och som handlar om en snubbe som inte jagar häxor utan som jagar drakar. Ja. Yeah. Uh, Dragoner kan inte... The Dragoner. nej nah. Dragonair. The Dragonair! Ja. Dra Dragonair. Ja, Overwatch, 50 plats. Ja, det har man ju hört en del om. Ja, Overwatch har varit väldigt mycket... Jag har inte spelat det, men det verkar rätt kul. Men det, det verkar som... Det, det, och det är säkert, det, den här poängen har säkert hamnat av alla. Men det verkar som att det är Blizzard som försöker göra Team Fortress. Mm. Eller Team Fortress 2 specifikt. Okay. Men, så Jag har inte spelat varken Team Fortress eller Overwatch. Så det kan inte... Men vi, vi flickar ändå in med att mm. det är det. Ja, precis. Uh, Uh, så har vi uh, Forza Horizon 3 <laughs> Det är väl ett bilspel det är eller? Sekt Jag tror det plats Stevens Sausage Roll Stevens Sausage Roll Det är så intressant Stevens. S S är det något indiespel? Sausage där, Roll Puzzle Videogame Hur kom det så högt på listan? Ja. Folk trodde att det var ett par spel ah. <laughs> uh. Där har vi det det kommer ju en film idag som heter Sausage Party. Så ja. Den är en riktig jävla smutsig film. Ja. Det, det är väl det att det är en animerad film, fast den är för vuxna. Ja, men det, den har man, inget med Steven Sausage-roller. Ja. Ser, ut, ser så ut som Minecraft. Ut. Det ser väldigt mycket som Minecraft faktiskt, när vi tittar på en bild här. Ja. Mm. Så det var vi har en kommentar om det. Ja. NBA 2017. Mm -hmm. ja. 2K17. Ja. Ja, det, det var ju inte, inte lika bra som Out of the Park Baseball då, men. Är, det, är, det, är baseball mer populärt än, än, än B&B, det är basket? Så. Alltså jag får lite känslan av Out of the Park Baseball. Uh, <laughs> Vi måste är... spela det här spelet nu, det <laughs> känner jag. Jag känner verkligen det här det här verkar riktigt <laughs> intressant. Det har det ju uppebart populärt, så att... Uh... Jag undrar om det slog igen, alltså det har alltid varit populärt, om det var 17. Det var liksom den versionen som gjorde att det blev jättestort. De var andra 16, de har liksom hankat sig fram precis. Ja. Men de, de, de fick till Patrick, <laughs> Patrick Stewart som kom, röstkommentator eller någonting. 1 <laughs> till 16 är ju i åtta bitar också, så att det, ja, det, det är ganska mycket att jobba med <laughs> det, det här är som liksom en sån här modern remake. Det är ganska fascinerande egentligen. Ja. Yeah. Um, Kentucky Ride Zero Act 4. Oh, gamla Kentucky Ride Zero Act 4. Jag, jag tror det var ett bilspel för när jag såg titeln, men det är det nog inte. Det är någon, det är någon sorts survival horror eller något tror jag. Eller nej? Nej, jag tror det är ma Magical Realist Indie Episodic Point and Click Adventure. <laughs> ja, men det, det är ju allting man behöver i, i för att vara ett vinnande spel av 2016. Det, är ju, det var allting där. Magical Realism Indie Point and Click. Det, det är klart. Det var det hipstrigaste spelet jag någonsin hört talas Absolut. Om. Res Infinity, tar en platsen. Res Infinite. Det har jag faktiskt, infinite Det har jag hört en del om faktiskt uh, uh, det, ja, det är ett gammalt spel från typ uh, till Playstation, det gamla men nu så kommer ju då uh, Playstation VR så det här är ju uh, deras virtual reality varför vi har det spelet Ja, okay, uh, uh, det fick ju ändå bra kritik Ja, precis uh, Res som jag också sp spel många skämt om för att det, det ingick i in en sån här så kallad Transvibrator när man köpte det spelet som man, som man kunde ha typ i knä Knä, knä som vibrerade i takt med musiken i spelet och så gjorde det en massa skämt om det då. Jaha, var ska vi ha den? Vi bad den någonstans då. Ha, ah, ja. Det är sådana aktuella skämt som vi kommer med här på Nordkasten. Men... Så, ja, ja, ja. Men jag fattar. ja Det är till, alltså till alltså som en sak ja, jag, jag, jag kan rita ett diagram till dig sen. ja Ja, uh... ja det är bara flika in. Jag ju in på GameFacts och kollar deras topp Uh, most Popular Games, de, det, har, de har en ständig lista där, de där, de, där då, de, de spelen som jag tror... Eller är det den som de har gått in på mest då? Jag, jag tror det är de som, som liksom använder eller som, som de, an, folk använder sidan mest ja. för. Ja. Jag är inte helt ja. säker. Det, det måste bli att det är de svåraste spelen eftersom man måste gå in på Gamefacts för att... Det är i alla fall de som har mest replay value uh, ja. eller man ska säga de, de som du får mest pengar, uh, eller mest spel för pengarna, Ja, uh, troligtvis. Och intressant är att Elder Scrolls 5 Fortfarande ligger topp där. Ah, som kom nice. ut för fem år sedan nu. Ta yeah, uh, tag och spela igenom det. Uh, Pokémon Sun and Moon. Uh, mm. Andra plats. Final Fantasy XV kom också ut nu precis. Tredje plats. Ja. Uh, Grand Theft Auto 5 Också ett spel som folk spelar väldigt mycket mm. fortfarande. Det finns mycket man kan göra där. Witcher 3. Uh, The Wild Hunt. Inflade Wine där tror jag. Ah, det, nej, nej. Grejen. Ja, det, är en, det är en expansion där. Ja. Okay. Pokémon XY. 4 eh, Grand Theft Auto San Andreas det är nu det äldsta spelet på listan. Ja. Uh, det är ju väldigt gammalt, det ja, är uh, och Dragon Ball Xenoverse S 2 uh, och sen Dragon Age. Uh, det, det var väl bättre nej, ja. Det var bättre än Xenoverse 1 ändå, det Dragon Ball måste Ja, det kan jag ju tycka. Uh, ja. Så. Men um, om, eh, typ vi lämnar de här tagit. listorna som andra människor har gjort. Ja. Eh, och eh, vi går in på de spel som har påverkat eh, oss lite mer. Mm. Det här ja. eh, och ett som jag tror påverkat hela världen mest mm. av alla spel som kom ut i år är ett mobilspel <laughs> som heter Pokémon Go. Go. Go. Är du god? Pokémon Go. Äh. Är du Go? Pokémon Go. Nej, Pokémon Go. Ja. Det var jättemånga som hashtagade Pokémon Go ja. äh, när det kom ut. Men det... jag, jag spelar fortfarande Pokémon Go Jag är nog en av de för ja. Men jag, alltså, Det var ju en jättegrej när det kom ut mm. det, alltså, det kraschade ju Det gick inte att spela När mm. det först kom ut för att alla spelade jag, jag tyckte, jag, det jag, tyckte, jag har inte spelat Pokémon Go själv då Men jag har följt Nyhetsrapporteringen för det, det är också en grej med Pokémon Go Att det är ett av de här spelen som når fram till liksom Mainstreamen Har inslag på rapporter om det och så vidare mm. Eh, vilket är speciellt intressant För det är också det att eh, då, då man, Personer som aldrig liksom, har spelat tv-spel i sina liv Måste plötsligt prata om tv-spel mm. eh, Till exempel chefer för Trafikverket Som måste beskriva eh, Pokémon För att folk inte ska gå ut på järnvägen Medan de spelar och sådär han, han står ju där och pratar med den här Rapporten och så säger Ja det är ju de här spökena man jagar efter Då beskrev han det som ungefär Så att eh, Ja, och så, men det, det fanns du... ju bara tre Spök-Pokémon i första generationen ja. vad, alltså, vad är det för människor Vi anställer i? Jag minns inte särskilt en, en, en intervju De hade på, på P1 Med några ungdomar Där de försökte Jaha. bena B ut Det här på P1 ja. Och då var det då var en reporter frågade Jag vet inte om de hade någon sån ung reporter Eller någonting som, som, som En slags som så får ta, ta de här grejerna liksom för retten en relation. Ja, precis. Och så frågade de lite frågor. Ja, vad handlar det här po Pokémon om? Mm. Och så äh, nämnde de att eh äh, ja, jag måste fråga reportorn så här, ja men äh, så det, ni kommer ut eh, tillsammans och kan umgås då det, det, det, det var det poängen var lite då ja. det låter ju bra, men, men kan ni inte göra det annars också, kan ni inte gå ut och mm. spela boll eller så <laughs> och vara alla den unga eh, nej <laughs> det tror jag knappast det tyckte jag var lite roligt och det, och, och, men det mest intressanta var ju också det att en, en, något som uppenbarligen var lite medveten om det här det var på P3, där de gjorde sen på P3 nyheter, ett inslag också som handlar om att Eh, som handlar om det, det att det, det här är ju en gratisreklam för Nintendo, alla de här inslagen. Mm. De, de, de, de insåg det, vänta. Nu, och de började säga, nu har vi på P3 Nyheter de senaste dagarna pratat väldigt mycket om Pokémon Go. Är det så bra att vi gör det egentligen? Så de var lite självmedvetna där att de gjorde det. Så de gjorde ett inslag som handlar om det, att det var Sen. men ändå handlar om Pokémon. Ja, då. precis. Alltså, det, var, det, det var ju den per perfekta, perfekta stormen av nostalgi också. Det är, det är ett supersimpelt spel. Det är knappt ens ett spel. Alltså, mm. det är, du, du, du har Pokémon Go igång. Om du inte spelade det när hypen eh, kom ut så lyssnar du inte på den här podcasten heller. För du är död sedan många år. Men, jag, men, jag, spelade, men, jag Precis, heller. inombords. Död inombords. <laughs> sedan många... Det men, är sant. Men, men, po poängen är att du traskar runt och... och med, med liksom en, en, en väldigt, väldigt primitiv karta i din telefon Och baserat på Ett gammalt spel som heter Ingress eh, Dyker det upp Pokémon eh, det, det är, det är du... baserat på Hur, hur många människor som finns i... ja, Precis, data, datatrafik alltså, ja, precis. En, en av grejerna som gjorde att det blev så stort Var att eh, de gick inte ut Med någon information om hur man spelar Det ja. var väldigt, väldigt smart eh, på det sättet De gick inte ut med någon information alls Så det fick bli liksom en community-grej Att folk fick lära varandra och få fick gissa sig fram till hur man, hur man spelade Vad som gjorde att det spannade speciella Pokémon och så vidare eh, Vilket var rätt smart eh, En annan smart grej var ju att liksom Ingress Det här gamla spelet då, som var slags anti geocaching men någon slags eh, mm. spel. Då, alla Pokestops där, där Pokémon kunde dyka upp eh, Och där man kunde få prylar Var baserade på kyrkor och statyer Och restauranger och så vidare liksom mm. Från det här gamla spelet Ingress vilket gjorde att väldigt många kaféer hade Pokestops precis utanför sin dörr vilket gjorde att väldigt många kaféer gjorde att du fick en liten rabatt om du satt och spelade Pokémon hela dagen på det här kaféet ja. och om du då är cirka 30 nu så var du i den perfekta världen när Pokémon var stort för att ha enorm nostalgi till det nu mm. så därför var det ju perfekt det här lilla gratisspelet liksom mm. eh, och, och det var ju populärt som fan i en månad ja. så har folk slutat spela eftersom det inte är så kul Alltså, stridfunktionen när man står till gym, det är helt. Alltså, Pokémon är ju jävligt random i de vanliga spelen. Men det här är det verkligen bara att trycka på skärmen. du kan trycka snabbt så vinner du kanske. Det är så du vinner en gymstrid. Liksom, det finns inget spelvärde i det, liksom. Och folk slutar ju. Och när folk insåg att det var, inte var Nintendo som gav ut Pokémon GO specifikt, det var det ju, men så. Ja, först så steg Nintendos aktie i pris någonting kopiöst och sen insåg det folk Att det inte var Nintendo själva utan det var Niantic och sen sjönk Nintendos aktie mm. direkt Efter bara några dagar De hade en enorm fluktuation där, Eller en enorm sväng Det, det är inte ett så bra spel Jag tyckte det var väldigt intressant hur, hur snabbt det gick från Att det var Unga människor Och lite kanske Som plockade upp spelet Dag ett mm. till att föräldrarna och de äldre <laughs> ja. började spela det. Typ, man tänker så Facebook Facebook-förebyggande, det tog det några år, liksom, sen är föräldrarna ja. där och så är det töntligt att vara på Facebook. Ja. Det gick ju supersnabbt ja, det Att är. det blev plötsligt lite halvtöntligt att spela Pokémon för att mina föräldrar spelade. Liksom. Ja, verkligen um, Men, uh, och, det, och det, här var, det här är ju då som, samtidigt så innebär det här att det här är ju början på Nintendos mobilsatsning då, på mm. mobilspel de, de gjorde den här lite tidigare det här som var typ sån här mis för din mobiltelefon vad den nu hette, det här man, man hade sin lilla gubbe på telefonen, jag har mm. spelat det hela så jag vet ingenting om det egentligen, men jag kommer inte att ihåg vad det heter det borde vara under titeln till den här till alla våra kast ja, vi har inte, men vi men, men i alla fall så har ju då Nintendo nu chock av chock det här året börjat satsa på att inte göra bara spel till sina egna spelmaskiner utan även ge ut spel till mobiltelefoner Till men, su Super Mario Run Till exempel Super Mario Run som Jönsson har spelat Ja, alltså Super Mario Run var ju så här när de annonserade ut det så var, var det så i Apple som gjorde en jättegrej av det här. Liksom. Snart kan du ladda ner och anmäla dig för att du ska få en, ett meddelande när Super Mario Run släpps. Vi har inget datum. men liksom, När det kommer så meddelar vi dig. Liksom. Och så släpptes det och så laddade alla i hela världen ner det. Och det är fyra banor du kan spela. Och sen får du inte spela mer. Sen kostar det 109 kronor. Du, du kan spela de fyra banorna igen och igen? Ja, ja. igen och igen. Okay. Och de är riktigt taliga. <laughs> och du kan, du, har ingen, du kan inte riktigt styra Mario för att han springer. Det är som Flappy Bird. Liksom. Det, Mario det, rör sig det, och du det, ska det, trycka så det han hoppar Det är en hel den genre. Det är runners. Precis. Äh, och, så, och jag blev så jävla sur. Jag blev så jävla, jävla sur att jag spelade fyra banor. Man, liksom, de är busenkla de här banorna liksom. Är uh, inte intressant överhuvudtaget Och sen sa jag, jag har 109 kronor du kan, du kan inte spela mer, 109 kronor All i livet, all i livet Och sen två veckor senare så köpte jag spelet uh, La de 109 kronorna Och ja, det är 24 banor till Vad ens det är, 20 banor till Kanske Det är de svårare Nej, nej, nej. nej. Det, nej. <laughs> det, det är inte ett så bra spel är de, Ser de snygga ut? Yes. Men det, det är det som är förstående. Jag tror att hade det här varit ett annat spel så hade jag nog haft lättare att njuta av det. Men det, alltså det, det ser ut som ett Mario-spel och du har hela... Alltså, fan, ända sedan jag var liten har man varit hardwired på hur, hur Super Mario rör sig och fungerar. Mm. Och när man inte kan röra sig så, när man inte har den friheten så blir det väldigt, väldigt frustrerande. Eh, jag tror att är man kanske inte ett jätte mario fan så kanske det är roligare. Jag vet, jag vet inte riktigt, mm. men det, det känns som att... Runner känns väldigt begränsande för Mario. Alltså det, man känns van vid att man men, kan hoppa på många sätt och man kan liksom ta sig i... samtidigt, samtidigt är ju grejen där då att det kanske också är, är svårt att göra ett traditionellt Mario-spel när man då bara har en pekskärm ja, Absolut. Som, absolut. Det, det är det som är dilemmat med många sådana här... Det, det, det var nog det enda sättet att göra det på. Men, ja. men jag, tror att det var, jag tror att de tappade väldigt mycket folk på att göra att det kostar 109 spänn ja. att spela. Alltså, ha hellre en gratis version med reklam då Mm. För ja, många slängde nu nog spelar. Alltså, jag är dum i huvudet som köpte det. Det, det, det. det kan vi alla vara överens om här. Jag är, jag är dum i huvudet som köpte det. Har jag har tyckt länge. Ja, jo, men nu har vi det fått segmentera. Liksom. Ja. Mm. Ja, jag, jag säger inget <laughs> Nej. Men så det, här, det här var ju. Men det är också, vi får ju se hur det kommer att bli med det här. Om ni inte ändå kommer att fortsätta med den här satseningen. Jag tror jag hörde någonting om att de skulle göra att. Fire Emblem-spel till mobil också. Det kan, ju, det kan vara någon genre som fungerar. För det är ju strategi tid- strategispel, så det skulle kunna fungera. Sådär. Men sen så kom då. Sen så har det spekulerats kanske i princip hela året om det som heter Nintendo NX. Det var ju kodnamnet för den konsolen då. Som vi ju nu vi vet att den heter Nintendo Switch. Mm. Det har mycket om det Är det Nintendos virtual reality Är det Nintendos Kommer det vara, kom, kommer det vara deras Mobiltelefonplattform som kommer heta NX Kommer det vara något, något som kommer det vara en, en kräm Som du gnir in på din hus Så att spelet absorberas in i blodströmmen eller? För det är liksom det att Nintendo kommer Wii och Nintendo DS Där förväntar man sig att Nintendo ska komma med en ny konsol Då måste det vara något revolutionerande Någonting som wow Det här har ingen tänkt tidigare men vad var det det var? Det var väl en... Uh... Ja, men det blir ju det som spekulerades i slutet mm -hmm. inför den här uh, releasen som jag hörde mest om. Nämligen att det skulle vara en blandning mellan en hemmakonsol och ja. någonting du tar med dig. Men var det inte det som Wii U, Wii U var också? Ja, marknadsförde inte Wii U såhärligt bra. Nej. Men det var väl att man hade en skärm i kontrollen och sen så borde man väl kunna ta den kontrollen med sig. Eller? Jag vet inte om man kunde det. Jag har inte spelat Wii U någon gång. Men... För det, det, känns, det känns inte som en sån här revolution så som alla trodde att det skulle vara. Det skulle vara något helt nytt som vi alla hade sett tidigare. Utan det var liksom en, en utveckling av Wii U. Mm. Kändes det kändes som på det viset. Så att, eh, vi får se vad som händer med den. För den har ju, utan, jag tror att var, Nintendo lär också ha sagt nu också så här att ni har inte sett allt om Switch ännu. Vi har flera grejer på lagor. Den, den kan vara undergiven ibland, den kan ja. vara dominant ibland. Ja, exakt. Det är, det. det är den grejen också. Hur vet du om det som. Sån... Åh, jag vet mycket. Ja, okay. Men det får vi ta till en annan kast. Okay. Det, det ser jag fram emot den kasten. Ja, det intressanta blir väl hur, hur hårdvaran blir i den. Alltså, mm. hur, hur pass eh, avancerade spel kommer man kunna göra till. De, de kunna... För det har ju alltid varit Nintendos... Eh, Akilles här lite, att det har varit rätt så... Man har läggat lite efter Sony. Och, och man och skulle kunna spela Skyrim på den, har vi sagt. Ja, det ser man ju i screenshotsen i alla fall. Frågan mm. är om det är liksom vilken typ av grafik om pratar om. Är det precis som det är på en... På, på... På PC, eller? Ja, men precis. Då, har vi, då är det jättebra, men annars är det mm. kanske inte så jätteintressant. Så då man kan vara på högpåstandard på, standard på det är, det är hemmakonsolen, men jag menar... Portabla väl, måste ju vara mycket, mycket större för det bra och snyggt. Mm. Ja, det ju, Eller? Jag vet inte. Ja, det, ja. Vi vet inte. Nej, vi vet inte. Som sagt, vi just don't know. Och det är ju, med, som sagt, en av spekulationerna var att det här var Nintendos Virtual Reality uh, grej, men det var det ju inte. <laughs> men uh, Virtual Reality har väl varit uh, en grej som har kommit i år? Har det känt så Ja, och jag har fortfarande provat jag har sådana det, glasar men, ja. Inte jag heller alltså, Jag spelar så gammal yeah. reality, Du stoppar in ditt huvud i en burk liksom, och, ja. Men inte Men det, vi kommer ju alla Snart att prova det Det är årets julklapp Ja De har utnämnt det till årets julklapp tydligen Ja Så är det med och, det. det Ja Precis som bakmaskinen Och mössan mm. Pokersättet. Pokersättet. Uh, årets julklapp, vi pratade lite om det innan. Det är skulle, ju... man, skulle man kunna spela poker i Virtual Reality? Oh my god. Det är helt fantastiskt. Du kan känna som det är i <laughs> Las Vegas. Ja, exakt. Då slipper du använda ditt gamla pokersätt. Ja, exakt. <laughs> skulle man kunna ha en bakmaskin i Virtual Reality? En rolig grej med VR är att om man... om uh, man kan titta på videos av folk som använder sig av mm. det och trillar det är, och slår sig. Det är det, det är det roligaste med VR, det håller jag med om. Det, det, det är riktigt roligt ibland när de när man försöker ta i någonting som inte finns och bara faller i med, med och bryter näsan. Det det är, det, det, det är det som är så intressant med VR att det, det, är, det är intressant för de som använder det. Det är intressant även för de som står bredvid och tittar på. <laughs> Kanske till och med mer intressant för de som står bredvid och tittar på men Behöver man en väldigt stor yta för vissa yeah. VR-spel, tänker jag. jag? Jag har ju faktiskt jag har ju fått ta del av lite VR. Det var, det var ju något år sedan nu faktiskt på en sån här eh, spelkonvent. Jag gick på, eh, där de här som de demonstrerade det där. De skulle ha visat det här nya elitspelet i VR, men det, men det gick inte. För de hade inte någon internetuppkoppling. Men de hade lite äldre demo som är sådana Ganska kackig 3D-grafik men eftersom det var VR så, så var det ändå häftigt. Men, men det var det att man satt ner och så, man bara satt ner och så, och så kunde man liksom vrida på huvudet medan man, man tittade på saker som hände runt omkring. För det var ju ett demo där då. Men jag gissar att de flesta sådana här VR-spel kommer att vara att man, man sitter ner så kan man vrida huvudet i alla riktningar. Eh, har jag fått intrycket av i alla fall. Jo, men, men så verkar det vara. Jag är inte, jag är inte så roligt intresserad av av det. <laughs> eller så här, nu, nu låter jag säkert jätte tradisom, men... men Gammal. Ja, men eller så här, jag, det verkar häftigt, absolut. Men det, jag var lite ointresserad av egentligen motion control-grejen till Wii. Så det, det, det är häftigt att det finns och det är kul att prova, men det Jag, jag vill inte... Alltså, anledningen till att jag inte spelade... Alltså, motion-control-spel på Wii det, det efter ett tag var det mm. det, var inte, alltså, det var mest jobbigt att spela det är mycket göttigare att bara liksom, sitta ner och spela med en helt vanlig kontroll, ett helt vanligt spel de, de, alltså det är klart att man ska söka innovationer och söka mm. nya saker självklart, men, men jag kommer nog inte att ge mig hand VR grejen grejen om den är mycket, mycket, mycket bättre än vad den är det känns väldigt mycket pro det <rätas> är frågan nu här då, är det här en det här känns som också sådana här saker som ni säkert ni har säkert hört på många kass Andra folk som har sagt att det är bara en flyga. <laughs> För det var det ju en gång i tiden. Kommer det att hända samma sak igen här nu eller då? Återkommer det att kanske? Ja, precis. Det är helt sjukt. Men är det, eller kommer det att spelföretagen... Det verkar som att många spelföretagen tycker att det här ska vi satsa på. Men kommer de att satsa på det tillräckligt? Ja, vi får se. Vi får se. Men okej, okay, in, inget jätteintresse för VR från oss. Inte heller Nintendo Switch. Någon som riktigt höjde på ögonbrynen. Ja, ja, Pokémon är... Go dåligt spel, säger du. Den enda som har spelat det för att vara så positivt kast så... Nej, det är Pokémon Sun and Moon. Pokémon Sun and Moon. Är roliga? det är, ja, det är det ett ett bra spel. spel. Mm. Ja. De, de har ju den här 3D-grafiken som, som XOI liksom började med. Och som... Ja, den är rätt ful. Uh, ja, det är den. Men mm. den stör inte mig så mycket. Det, det är inte därför jag spelar Pokémon. Uh, men det, de är rätt kul. Alltså, det, det, alltså, det känns väldigt nyskapande. Alltså, I den mån att Pokémon-spel kan vara nyskapande. Det är liksom så här, de första spelen som inte har gyms, exempelvis. Det har en annan sak, men det har inte uttryckligen gyms. Liksom. De har omdesignat vissa Pokémon för den lokala, det utspelar sig på en ny region som heter Allola, som är Hawaii. Och vissa Pokémon ser annorlunda ut där. Och det är en grej som de har hintat till i olika decks, alltså i, i, ända sedan de första spelen. Att vissa Pokémon ser annorlunda ut beroende på var de befinner sig i världen. Så bara det är en liten kul grej. Är, de, de har inte hintat till Aloha specifikt tidigare? Eller i tidigare spel. Alola, nej, inte Alola. Alola. Som Alola. Eh, so -alola. Eh, nej, det har de faktiskt inte. Eh, men de har sagt att i andra regioner så ser det... Eh, den vanliga är att Arbox ser olika ut i varje region. Arbok okay. finns inte i Alola och den ser, likadan, den ser exakt likadan ut i alla regioner. Ja. <laughs> Ja, mm. men det, alltså det är kul och det, det, det är ett roligt spel och det gör, utan att sprolla för mycket, men liksom de, de, det som en sak som man har stört med senare i Pokémon-spelarna, storymässigt, så har det handlat om att liksom spränga hela världen. Det har skurkarna vid att göra. Liksom. Mm. Så det gör inte det här spelet. Bara det är en, en positiv grej för mig. Liksom. Det, är att det behöver inte handla om att hela jorden kommer under. Din Pokémon-resa behöver inte handla om att stå på jorden från och gå under. Liksom. Uh, men det är roligt, det är, det är rätt snyggt uh, Det är väl implementerat Det, det, det är ett roligt spel, jag förstår att folk tycker om det liksom. Det, jag, jag gillar det väldigt mycket Kul dig, Diglett, Trion har frisyr Riktigt sköna frisyr ja, det, det, det ser inte alls jättedumt ut Nej precis, det ser gött ut alltså. Det ser bara gött ut mm. Inte alls jättedumt Jag <laughs> ser fan mot spela om Jag har inte provat dem än Jag kommer göra det här under, under nästa år Vilken är vi era favoritstarter? De är fula som stryk. Ugg, ugg, alla, det verkar som att alla älskar ugglan ändå. Ja, ugglan är fler. Katten och sälen är svinfula. I synnerhet i deras tredje utveckling. De, alltså, de ser ut som riktigt, riktigt dåliga såna här actionfigurer. De gamla He-Man actionfigurer. Ja. Uh, åtminstone katten. Incineroar. Den är ful som stryk. Jag tog den. Uh, för att jag alltid tar elstarten. Jag, jag önskar att jag hade tagit ugglan. Den är, den är cool. Okej, ja. jag tar glöm ja. ja, det. Ja, men kul börjar positivt. då mm, Det är lite små detaljer som var fula. Men, eh. <laughs> ja, men alla alla, alla Pokémon-spel ska ha en fyr start. Det, ja. det är långt fram. Men det finns ju, om vi spelsegmentet, så finns det ett spel som kanske är lite svårt att <laughs> säga så mycket positivt om. Jag tror på någon av oss har provat det. Nej. Vi kan ju försöka. No Man's Sky tror vi, det vi nämnde det förra kasten Ja, du det är det. det vi, lite... vi nämnde det, men snabbare släpp att det blev inte bra. <laughs> vi vi, vi pratar om att den här typen av spel, alltså du har ett regionschipp och du kan flyga runt i runt hela universum. Det har gjorts tidigare och ofta har det varit folk som har lovat ut att ja, det här kommer att bli så stort och det här kommer att bli så bra och vi har massor med idéer och sen så brukar det inte liksom bli så mycket som man förväntar sig för det är ju ganska höga ambitioner man, som man har med sådana här spel av natur. Jag, jag visste inte riktigt vad det var, alltså när vi pratade om det förra kasten, visste jag inte vad det var alls, men jag fick upp intresse av det när ni pratade om det liksom. och sen mm. försökte jag hålla mig lite av på, på vad det var mm. och sen upptäckte jag att det hade släppts och ingen gillade det. Jag var nu insatt på att jag skulle köpa det och prova det. Det var väldigt hypat på mitt jobb, bland annat. Mm. Och det var lite precis som det, det, det plötsligt hade släppts. Jag hade helt glömt bort det. Mm. Och kolla upp det och så att var helt. Alltså att det, var, det, det var riktigt dåliga. Och, och fick, bland annat, jag trodde det var ett tag det sämsta spelet på Steam. <laughs> om man tittade på <laughs> på men, men, om, om man ska vara lite försvarande, jag, jag har ändå också sett många som har sagt att ja, alltså om det, det finns bra saker i det och om man, om man, om man har det beror på vilken inställning, vad man, man förväntar sig om det. Mm. Och då är det förväntningarna hypades upp eh, lite grann men om man inte har höga förväntningar på det, så finns det så, så är det faktiskt. Eh, vad man vill få ut av det, om man vill ha liksom mycket. Eh, jag har inte spelat det, men typ, vill man ha mycket action eller någonting sånt där så är det inte så bra. Men om man, om man vill vara liksom ta det lugnt vid datorn och flyga runt lite grann på morfor i rymden och utforska sådär. Då, då är det, det lär vara bra på det viset. Det låter fantastiskt, men <laughs> <laughs> det, det, det problemet är väl lite att de hypar upp det själva ganska mycket. Ja. Eh, lovar en hel del grejer eh, som, var, vissa, som vissa, inte kom i ja, spelet. Så, vissa specifika funktioner som de sa skulle vara i spelet var inte i spelet. Bland annat en funktion som var då kanske den, den som gjorde att folk blev så mest besvikna, nämligen att man kan inte möta varandra i spelet. Nej. Det var en stor grej att du har ett helt universum men du kan träffa andra människor om ni bestämmer er för, för att åka till samma ställe i universumet Det skulle vara. var precis. Så var det, det några som provade, vi åker till det här stället, hitta Så det hade har de bara tagit bort utan att säga någonting och mm. det var många såna här små grejer. Det här var en av de absolut största, ja. som gjorde att folk blev väldigt väldigt besvikna. Och sen. vilket såklart speglas i recensionerna mm. och betygen på Steam som kanske ger det lite sämre än vad det egentligen skulle ha ja. haft men eh, svinigheten ja, för, ska såklart ja. vägas in på något sätt också Ja, säljer man ett spel på en funktion och så finns inte den funktionen då För det, för det, ja. det, det är en sak, det har ju liksom i alla årtiden funnits spel som har blivit hypade eh, eller så, sådär, sådär på, på gott och ont eller, eller som, som kanske inte har med spel, spelskaparnas liksom ambitioner att göra, men i det här fallet och, och liksom, ja eh, det har alltid funnits, <laughs> men det, det viktiga är ju då som sagt att de lovade specifika funktioner som inte fanns med Precis eh, och äh, det är inte bra. Lite intressant grej som hände efter, efter spelet släpptes så äh, en, en av spelet skapad Sean Murray. Murray. Um, han har varit väldigt aktiv på Twitter inför och hypat upp spelet. Och efter att det släpptes, fått första säsongen, hörde man inte ett ord från honom på flera månader och alla undrade varför han inte vågade säga någonting om det här misslyckade spelet eller att det såldes ja, recensionerna och att det så dåligt ha, Hade han flytt till Hawaii med pengarna liksom, om, Ja men precis Till Allola med pengarna Och jag tror det senaste tweeten han gjorde var så här Vi håller på att fixa en patch någon, någon, någon vecka efter Och sen plötsligt typ två, tre månader efter det hade släppts så, så kom det en tweet från ingenstans från Shans konto där det stod i Något i stil med No man's sky was a mistake <coughs> e, Punkt <låder> Och Och internet blev Vad är det som händer? Varför säger han det? E, och Det kom Sen började Twitter kontot Hello Games Alltså det produktionsbolagets de skrev att uh, det, Vi har blivit hackade Det är inte, det inte vi som sa det Och så sa ändå uh, Sean, uh, Någonting i stil med att uh, <laughs> Blev vi hackade verkligen <laughs> Och sen skrev han Jo men jag blev hackad <laughs> Och, jag vet fortfarande inte riktigt vad som hände där om, de, om de blev hackade eller inte men, men det är trist det, att det var det som var den första kommunikationen det, det, är, mycket, det är också en sån här brasklapp det är mycket mer att de faktiskt blev hackade absolut, ja, absolut. Så, så, men... det kanske till och med är troligt faktiskt för det är en märkliga grej ja, han, ja, jag jag. särskilt med tanke på att han, är, han har ju såklart jättemycket pengar investerat mm. i det här spelet men men det är ofta man ser sånt där och sen efter att ah, vi blev hackade. Det, det, det var, ja, ja. Alltså, på på 90-talet, vi pratade om det innan, så, så när kändisar sa dumma saker så jag hade solsting. Och man kunde komma undan. Alltså, han, ja. Martin Lawrence, alltså, så från, känd från Big Mama's House. Det är en hittades ju typ halvnaken på någon gata, skrikandes och sattes i fyllecell. Och nästa dag gick hans publicist ut och sa han hade fått solsting ja det var solsting. Ja, okay. Det var inte alkohol, utan, Nej, det var... Inte alkohol eller bråd, utan det var solsting. Ja, då kan man göra vad fan som helst. Ja. Han, han som gjorde Coney-snubben, han som drog igång Coney-kampanjen. Jag ah. kan ihåg det för några år sedan. Det här är den livsfarliga Coney, skicka pengar och stöd det här. Han var död i två år. Men han, han hittades ju också på här, i San Diego naken på gatuhörns skrikandes är det här något som var är det någonting ändå när man, jag dricker inte så mycket alkohol och så men när man gör det får man liksom så här att jag, jag ska nu ta av mig alla mina kläder och ställa mig utomhus och skrika. När man är när man är 18, men absolut. Ja, det, det händer ibland tror jag. ni kanske inte vill avslöja det här jag har skrikit naken på filmen det har jag. Okay. Men det har varit rätt så allmänna saker då liksom. Ja. Alltså typ eller du med att du hade solsting då Ja, jag hade väldigt mycket solsting då mm. På natten det, det är egentligen inte alkohol som påverkan. Det är ju det att man, man dricker mycket Och sen går man ut i solen I solen, ja, det är det För att svalka sig precis. Eller, för man, för man, vet, vad menar jag man, För att behandla sig eh, mm. Och så får man solsting precis. Så då, det är det, Man får solsting i alla fall Någonstans i processen Då ändras ens politiska uppfattningar radikalt Absolut, det, det vet vi ju alla. Mm. Jag har studerat farmaci så jag vet de här sakerna. <laughs> hey, det var väl Mel Gibson som var... Nej, han, han är inte alls rasist, han är bara... Solsting? Ja, solsting. Nej, där var det väl, solsting. Där var det väl den hemska alkoholen som hade tvingat honom till att säga de hemska sakerna som han inte alls menade. Och det så ledde alkoholen till att han fick solsting då? Mm. Nej, det var en annan som fick solsting på Twitter. Jag, jag tror det var jag. Det var, det var ju... Eh, hette han, fotbollsspelaren. Uh, mm. Att jag inte kom på detta nu. Mm. Ralf Edström heter han ju. Ah. Uh, han skrev ju på Twitter kondomer åt alla invandrare eller nåt sånt. <laughs> uh, och uh, så la han till ups, ASD. Uh, jag är, inte, jag är inte alltså som i, jag är inte jag inte rasist men jag vet inte jag är inte rasist men om man då får fan inte föröka sig men det är liksom Dom. kan man säga vad som helst så bara lägga till oops ASD det, det, det, det kanske som, är att Jag han det. tycker att ASD är, är illa nog eller, ja, ja. det det är som no homo ja, ja lite no ASD nej men jag, jag, jag tycker inte om invandrare ASD Då tråkar jag med den incidenten för att det var en fruktansvärd grej att säga var att han stegde ner sitt Twitterkonto och kom tillbaka och sa, det var jätteroligt att läsa hans tweets de var, de var, det, var, det var så mycket bilder på räkmackor och, och, och jättemånga smileys som han inte kunde hantera det var, det var, det, han kunde gå, göra jättemycket pinsamheter uh. en gång skrev han bland annat och, och och spekulationerna är att han, det här skulle skrivas till någon annan än hans fru. Ah. Han skrev så här: gör det någonting om jag vill, om jag är kåt och vill slicka din fitta. Ah. Och den tog han bort ah. jättesnabbt sen. Jag och... varför han tog bort det, man. Ja, är... Jätte konstigt. Och sen så, så skrev han så, så här: Han skrev under där, liksom han skrev slash. Han också. Liksom. Vilket man kanske inte gör om man. Det är sin fördel till exempel var det att mm. mm. <laughs> AST. Ja. Uh, <laughs> det kan vi också ta kast om jag <laughs> säger. <laughs> vi, um... vi får nu ta din favoritlåt nu Okej okay, vi tar min favoritlåt här. Ja. ja. ja. He's a real man sitting in his now making all Jäklar, det var bra, min favoritlåt. Ja. Den är ja, trevligt med, med lite så här mexikansk feeling. Nej, <laughs> jag får inte riktigt den feelingen, jag får helt annat. Mer. Nej, jag menar som reo här. Det har på oss. <laughs> ja, det är ju myskt. Ja. Ta ja. mer salsasås. Tack, mm. tack. Tack. Mm. <laughs> Och medan vi mumsar i oss salsasås... Jag får lite mat in i burarna här. Så. Mm. Kan vi ju prata lite om äh, Vad vi har läst mm. äh, Eller äh, nya Läsbara ting som har kommit ut från Så vi har inte läst något nytt Nej, Nej. vi läser ju mest gamla grejer ja, ja. I alla fall. Det gör är detsamma här mm. Vad är det nyaste, nyaste ni har läst? Är det, det är nog fantomi fortfarande The Shepherds Crown och Terry Pratchett som ah. kom ut 2014 ah. Eller 2015 2015 var det nu jo. Det, är inte, det är inte så, så gammalt Nej, det är bra jag tror jag läste den här Fairy Tales om Björn Före Jag vet om jag nämnde det för podcasten också För fick den i julklapp före julen Briljant titel måste jag säga <laughs> Fairy Tales, <laughs> fairy tales ja. Han poserar naken på framsidan och berättar. Han skriver ett dagbok Under sin tid som skit skit Det är det senaste jag har läst En sak som jag inte har läst i år Det är Victor Kasparsson det, det har inte kommit något Viktor Kasparsson? Nej, och, det, det, blir till och med, det blir till och med nästan en liten fake-out. För vi trodde att det skulle komma en Viktor Kasparsson-serie i ett nummer av Agent X9. För det stod i det ett nummer på slutet av nummer av Agent X9. I, I nästa nummer, en julhälsning från Viktor Kasparsson. Eh, och det, det såg vi ju fram emot ja, då, naturligtvis. Varken. Men sen, det, det visade sig vara, det var ju en ompublicering av en gammal Viktor Kasparsson-serie. God så, jul här i Ja precis, så det var en julhälsning från Viktor Kaspasson som det var ja. inte fel Men, men, men inte... I januari så la Dennis Gustafsson, mannen bakom Viktor Kaspasson, Upp en bild på sin Facebook-flöde ett, ett, ett förslag till domslag. Och så längst ner så stod det Släppts 2016 Om allt går väl ja. Och sen har ingenting Sagts mer om det Men vi, vi, har, vi har ju kommit fram till det som vi sa så Det har inte gått väl 2016 <laughs> Nej, det, det här blev första året sedan Viktor Kappel börjar publicera som inte kommit till kanske Men justningsvis sa Dennis att mycket att göra. Ja. Uh, så so Dennis, vi, vi, vi anklagar inte dig. Nej, precis. Det är bara fans ja. som vill läsa med. Vi, gillar, och vi, vi, vi tror att han, jobb, han jobbar på det fortfarande. Ja, det, ja. Kän, det känns som det. Han har uppdaterat Facebook till och från. Ja, också absolut. Också. Och det är Ops, ASD. Vem vill du bara säga det? Men en sak som vi brukar prata om också är DC Comics. Men det är ju bara du, Anders, som läser. DC Comics. Ja, ja de, de gjorde ju en. Jag uh, ska inte kalla det för reboot, men näst till. De kallade de, a reboot. De, de annonserade att de skulle på något sätt väva in den gamla kontinenten som de tog bort för fem år sedan i och med Flashpoint. Och det var new hela fem 52. år sedan. Eh, och där de återställer all, alla serierna eh, och gjorde om, eh, det, det, det dumma med det också var ju också att de, de, de sa att ja, men vissa grejer ska fortfarande vara kanon eh, mm. Green Lantern mm. det, det gäller fortfarande det som ser ju bra eller? Mm. Nej, det som Geoff Johns skriver eftersom det är, Aha, som det är ja. han som bestämmer. Ja, det är sant. Det är dumma med att säga en sån grej som till exempel Green Lantern, det gäller fortfarande, Det är ju att någonstans i, i, i nummerna i Green Lantern så refererar du till event som händer utanför Green Lantern senare. Gäller ja. de då fortfarande också? Ingen visste Nej. och ingen vet och det var ju ett jättedumt beslut. Så nu har de ett event igång som heter DC Rebirth och det ska hålla på i typ två år så jag kommer nog inte ha svar på några frågor. Även under nästa äh, årskrönika äh, There's rebirth, this, this time We'll get it right <laughs> Ja men äh, De äh, Ja och vi vet Egentligen inte så mycket mer vad som kommer att hända Mer än att det kommer att vara så att Ungefär tio års Kontinuitet som ska vävas in I den här nya New 52-grejen på något sätt Då alla har blivit Har glömt Grejer som har hänt, tror jag eller så har det hänt. De vaknar upp efter en nöja och så är det som bara... Vad hände? Allting utspelar sig i en autistisk pojkes huvud. Någonting doktor man hattar. Någonting, någonting. Vi vet fortfarande inte. JR står i duschen när de vaknar. Men det vi vet är att JC nu kommer att komma tillbaka på något sätt. Det fortfarande inte hänt någonting där. Och just nu så är den stålmannen som är i just nu är eh, Crisis on Infinite Earths, post-Crisis on Infinite Earths stålmannen, så det är den gamla gamla tror jag eh, Det är inte den med vitt hår på Nej, scenen, inte eller? den gamla stålmannen han, men, han, han med hockeyfrisören då, eller? Ja, ja exakt Han som dog Och sen han. blev han elektrisk Ja, det är sant Men eh, det, på forum spekuleras det jättemycket vad som kommer att hända, kommer de, kommer de det, det, det som många tror nu är att det kommer att visa sig att den stålmann som var i New 52, som dog uh, inför DC Rebirth, det kommer att visa sig att det var samma stålmannen på något sätt. Uh, <sì> för, det är men, men, för det är ingen som riktigt kan få ihop, hur fan ska de få ihop det här? <onas> alltså de har ju verkligen uh, och förstört och det här för sig. Bara några har fortsatt att köpa serietidningen alltså. Men alltså, om, man bara, om, vi, om vi bara ignorerar det, det, det stora och ja. bara liksom syftar på lösnummer, här, ja. är det bra, du som läser lösnummer? Jag tycker vissa serier kan vara bra, men inte så många. <laughs> så det är ungefär som innan ja. egentligen. I, i, som innan New 52? Ja, ja. precis. Var, var, med varje reboot så kommer det några nya serier som är bra och några nya som är dåliga. Ja. Så det de har ju bara antagligen ett visst antal bra författare. Ja. Eh, och då, eh, Ska Life göra någonting? Jag har ingen aning. Nej, han har inte skrivit på DC på länge tror jag. Han, han, han, han gjorde nu Dove. det var väl New 52? Nej, han skrev Hakendov, eh, det är 2005. Han skrev Aha, okay. Ja, just det det var länge så. Ja. Men de har kommit till sitt första ny post dc rebirth mm. <laughs> event ah. Så här, alltså crossover. Uh, som är Justice League versus Suicide Squad Så so, ah, Två av årets bästa filmer yes. Som representeras <laughs> är Vad skönt um, Har har de gjort den här grejen är typ Suicide Squad Personerna har fått ungefär samma kostymer Som i filmen då eller Jag har inte läst någonting uh, Suicide uh, Squad de, de, det, de, det, de rullar förbi i mitt Facebookflöde Jag följer DC Comics Där är mycket, De, ja, de gjorde så de ser ut som i filmerna Ja uh. Men det, jag tror det är ganska mycket som de försöker de, de, de försöker få för passa in ganska mycket med deras uh, expanded universe eller vad det kallas tv-serierna. Uh... Ja, de har ju två filmerna i ett eget och tv-serierna i ett eget. Ja, har okay. den? ja. Mm. ja det är meningen. De ska, de, ska, de ska hänga ihop. TV-serierna är två förresten det är Flash och Green Arrow är ett och Aha. Supergirl är ett annat. Det, det är bara att man kan säga att de har som ett, som ett multiversum. Ja, jo, men det, det har de uppe med fler. Det är rätt roligt faktiskt. Alltså, Flash besöker Supergirl genom att vibrera till en annan jord. Ah. Uh, vilket det är lite fint. Ja. Uh, faktiskt. Ja, men vi... Uh, yeah. det, det har hänt lite sådana små DC-saker. De, de avslöjar Jokons identitet. Fast det gjorde de inte. Nej. Uh, och de, de, de avslöjar att Wonder Woman var bisexuell. Ja, Eller har de varit sedan 90-talet. Uh, ja, just det. Ja. Mm. Uh, så det, så det var det Och sen, har, sen så var det på läsbara fronten Så har, har Bob Dylan Vunnit Nobelpris I år Vilket är intressant Ja det var, det var, det var Jag misstänker att de vi, vi gör det här För det är, bra, det är en grej som folk kommer snacka om på Facebook för... uh, Antingen så hatar folk det Eller så älskar folk det ja. uh, Och ingen bryr sig Allra minst Bob Dylan jag, jag, jag hade hoppats på att Gert Fylking fortfarande gjorde sin äntligen grej. För då, hur, hur hade det blivit när de säger Bob Dylan och så Gert fyrking. äntligen? Ja, det var ganska bra faktiskt. Jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen åsikt, varken Nej. om det är bra eller dåligt. Men, men det är, det... Det är intressanta från ett nördperspektiv som man kan ju spekulera i då. Okej, okay, nu har de alltså breddat det lite grann vad litteratur innebär. att alltså, de, de menar ju att det är hans liksom, texter eller hans det poetiska hans texter, för litteraturpriset kan ju gå till poeter om, om man säger så. Men att då, till exempel om musik kan vinna Nobels litteraturpris, kan det innebära att någon gång i framtiden att vi kommer att få en Nobelpris i litteratur till en serieskapare till exempel? Det hade varit mm. intressant. Mm. Alltså absolut, men jag, jag tror inte någon som har arbetat i någon superhjälte serie. Det blir sådana svartvita ja. eh, svartvita serier som egentligen inte är roliga. Det, det är de de, de kommer för en Nobelpris. Precis. Så, ja, till exempel, ja, skulle det vara Maus då? Eller Maus lite för klusigt Alla, alla, alla, alla säger, okej, okay, men det finns, det finns seriösa vuxna serier också. Det finns Maus. Mm. <laughs> ja, det finns mycket annat också. Det, det kan vara inte så nördigt. Jag har tyckt det var skitcoolt. De, yeah. Det är väl Sp Spigelman. Ja, Spigelman, ja, precis. De, de eller eller, eller Alison Bechdel, hur man nu talar det. Till exempel, mm. för att säga de två vi kan. <laughs> ja, mm -hmm. det har vi så långt vi kom. Läsbart. Ja, som ja. Sagt. Vi har inte läst så mycket nytt. Nej, vi har ju inte det. Um, vi försöker jag till nästa gång. Ja. Um, vi tänkte väl avsluta med uh, prata lite om uh, det vi hittade till i början. Donald Trump. Mm. Um, Trump. Vilket ni nu har hört ganska mycket om i det här laget också. Så. Ja, så det... Um, han, han vann ju det här i amerikanska presidentval. Det är något land som ligger där i ja. österut som man säger. Ja. på. Jag ska Satt ni upp och tittade på... Nej. Ja, jag, jag, satt upp, jag tyckte det var väldigt väldigt roligt. Till, till klockan blev typ tre här, och jag började inse vart vi var på väg. Och då mådde jag så, så fruktansvärt dåligt att jag stängde av och, och gick och la mig. Och, ja, det Ja, ja. För, för det, det jag tänkte på att vi kunde prata om det lite grann. Då, för det, det här kommer att påverka världen på många sätt. Eh, på många viktiga sätt. Eh, som till exempel med krig och folks rättigheter etc. etc. För, men hur kommer det påverka nördarna? Det är ju den stora frågan. Mm. Eller hur? Eh, jag tänker på specifikt i nördmedia. Alltså, kommer den här man ska säga, vågen... Kommer, kommer typ, om vi om vi tar Hollywood. Kommer de att säga okej. Det verkar som att det är alltså den konservativa... De vita männens tid är nu igen. Eller sådär. Kom, kommer, liksom, kommer Det avspeglas i filmer och så vidare. Som det ju ofta har hänt tidigare. Det klassiska exemplet är kanske Ronald Reagan. Har ju satt sina spår i, i filmer från 80-talet kan man säga. Till exempel Day live Mm. han handlar, handlar ju om Ronald Reagan kan man säga och Robocop även till en viss del och så vidare. Och det, det är ju bra filmer. Men med, de är. Alltså, det, det är periodiskt. Kommer det vara några bra Trump-parodifilmer uh, på det viset? Ja, det är ju om han tillåter dem. Det är väl ja. det som är den stora. <laughs> Fan, men han kommer ju twittra om dem i alla fall. Det, det kommer han och de kommer vara dåliga. Säd. Säd. Som uh, saturn et live far vad... Men. men uh, när Bush satt vid makten, då var det ju mm. nästan en, en nationalsport att driva med presidenten i, i allting. Ja, Watchmen fick ju in en eh, extremt osubtil känga i slutet på filmen där eh, någon säger: Who would want a cowboy in the White House? Ja. Eh, så, här, så det kommer nog vara mycket sånt. Eh, gissningsvis så kommer ju Hollywood som är rätt så progressivt och så vidare att, ja. att försöka vara. liberal ja Hollywood. Men, precis, försöka driva, men försöka driva med ja. det. Och det, kan man ju, det kan man ju hoppas. Men, eh, och och nördmedia förmodligen. Han, alltså Hans retorik passar ju in väldigt, väldigt bra på typ alla diktatorer i ja. Nordmedia som ja. handlar om dystopier. Mm. Alltså, det är inte bara det att han ser ut som underbift härnen tillbaka till framtiden två. <laughs> det är också som liksom, vi. Jag läste Hunger Games nu, i, i höstas mycket ut av. Uh, retoriken där som de talar om, om hur, hur jorden gick under Har att göra med de sakerna som Trump pratar om Som karprustning Och stängda gränser mm. och, och att ja, Den, den okända andra liksom, ja. Som vi ska hata som vi ska gå under. För, så Mycket passar i hans rätt så smutsiga retorik För, för, för det ESD är sant uh, för, det, för det jag tänkte på där Där är ju också det att uh, Vad jag tänkte på nu? Uh, att uh, just, just det här, vi har haft en det jag tror vi pratade om det i förra Åskroniken det har varit, blivit en liten trend nu i alla alltså fall att det kanske är fler kvinnliga huvudpersoner eh, fler kanske som har som inte, är, som inte är vita män i huvudpersoner, i och sånt där kommer det liksom nu att gå tillbaka eh, eller någonting, eller kommer det vara med som en motkamp den här då, mot Trump eh, väldet, att de kommer fortsätta att det hållet, vi de kommer få en Wonder Woman film nu, nästa år till exempel det var, var ju så antagligen gjort, alltså producerad innan valet var ju avgjort. Det ja, är sådär. Men kommer kom det fortsätta åt det hållet, tror ni? Alltså, generellt sett så har väl alltid, Om man tänker just Hollywood, eller inte alltid kanske, men de, de är väl väldigt de, de, mycket demokratiskt representerade om man tänker mm. rent politiskt. Det brukar väl vara så att filmstjärnor och så vidare och filmskapare inte är republikaner. Ja. Vilket kanske tyder på att det snarare blir en mot. Ja. Kamp istället Men sen, sen, är, sen, sen det. finns det ju en verklighet Som äh, där, och, där folk anpassar sig Som, vi kan, som är svåra att förutsäga och, Om man tittar på det positivt Som var ju tanken vi skulle göra <coughs> så, så är det ju faktiskt så att äh, Trump vann ju valet på elektorer Inte på antalet personer Som faktiskt röstade på honom Fast han vann på riktigt också menar han Ja det är, det är inte så, men han säger okej. Okay. Men, men jag tänker om Hollywood tittar på det så kanske man ändå tänker att ja okej. Okay, egentligen så är den, det mesta av amerikanska USA:s befolkning inte på Trumps sida heller. Det är många som inte är på Trumps sida som även var på Trumps sida innan valet, <laughs> som nu är arga för att han inte fängslar Hillary. Och... Ja, exakt. Det är ungefär som de här SD-erna som är arga på Kent gud Sluta göra saker! Du förstör vår politik! Inte, inte för att vi är SD. Nej, hej, SD. Ja. Mm. Så, så. Det var inte så roligt inte. Simpsons drev ju med Konceptet president Trump I ett ja. avsnitt för länge, länge, länge sedan. Ja, för det bara... under, under den här kampanjen Så har ju Det, det, det spridits en massa falska nyheter Om att Simpsons har förutspåd Trumps presidentkampanj Och liksom lagt upp mm. bilder från Simpsons avsnitt Som liksom visar se, se så spökligt likt det i hans kampanj mm. Och så Mm. Det är ju falskt. Ja. De drev med konceptet i ett avsnitt för länge, länge, länge sedan. För det, det var ju en sån totalt bizarr idé att tänk, ja. tänka att Donald Trump skulle vara president. Precis, det, det var ett skämt. Och sen så när, han, när han valde att nominera sig själv så gjorde de en kort, kort film där de, där, de, där de skojar med hans. Mm. Och där är ju allting tagit bildagrant från mm. hans. Men den används ju nu som en som, kolla här vad Simpsons gjorde redan för tio ja. år sedan. ja. Uh, because the internet is dark and Full of lies mm. Oops, ja, så, så, Och, och, och internet, är, internet är skit Förutom att markera som oläst Precis Här finns inte tillräckligt många åsikter På att markera som oläst <laughs> För att internet ska kunna bli skit här. Jag tar bort några spam Spamposter på forumet här i veckan alltså. Så det finns lite skit ibland ja, Vi får lite spam-kommentarer ibland Om de vill att vi ska Vi ska crafta lite guld och sånt i ja, online-spel. Men, men, ja. men, men det är inte de populära online-spelen ens. Det är, det är inte World of Warcraft. Inte kulan nog för det. Nej, för att få spam från de populära. Nej. Men mm. ähm, ja. När vi var inne på temat här så. så jag, jag skrev mina anteckningar. Jorden gick under i år. Enligt Day of Ja, det gjorde, I, det gjorde det. den. Ja. Det, var att, dag. Äh, det. det var en riktig bummer. Ja. I Ghostbusters 2 så finns det ju en scen där. Yeah. Ja, precis. Men, den, den, inleds, den inleds ju med att, att, att jag tycker sånt är lite roligt. För vi, vi befinner oss ju nu i den här framtiden som var så jävla onårbar på ja. 80-90-talet. Liksom. Vi pratade om det när det gäller tillbaka till framtiden också. Nu är mm. vi officiellt totalt i framtiden. Ja. Uh, och du det att vi idag tydligen då som alla skämten är, som jag säkert har hört vi har ju hamnat i den dåliga tidslinjen. <laughs> Exakt. Biff. <laughs> Någon gav Trump en sportalmanacka. Men, men <laughs> äh, finns det några fler sådana datum, så här framtidsdatum som är så här inom en nåbar framtid som man känner till? För det var ju bara en slump att jag hur så kom på det här. Det bara Blade Runner är väl ganska nära en på har jag fått höra. Ah, ja, okay. ah, det kommer en Blade Runner uppföljare nästa år. Ja, precis. Eller den börjar produceras nästa det, och, det, och det är också en sån här sak som är sorglig det är, det är ju de dystopiska Framtidsvisionerna som är de som Har blivit visat sig vara mest sanna ja. Snarare än de, de utopiska vi, liksom, vi ligger närmare Blade Runner än Star Trek Om man säger så Det var för att vi inte hade ett äh, Raskrig Ej e e e <laughs> Oops. Absolut inte ester. Vi måste nu sluta Säga det förresten för nu låter det som Ops, E ja. Trump eh, Exakt någon. ja, men, ja vi, vi, Om vi ska sluta på en positiv minut mm. ja, vi kanske närmar de här negativa Till viss mån Men jag tror vi är rätt så nära utopiska framtider också mm. Det är bara det är väldigt, väldigt svårt för oss att se det ja. mm. menar, Det är många grejer i Star Trek Alltså 60-talets Star Trek, Som vi faktiskt har mm. nu eller jag tänker så här, nu, nu om något så måste, är väl extremt mycket motiverade att jobba mot någonting bättre i alla fall. Och det finns ju saker att se fram emot nästa år. Ja, till exempel. Åh, oh, vad fint. Ja, vad ser ni fram emot nästa år? Ja, det kommer en ny Star Wars-film, men det kommer det vi göra varje år nu. Episode 8 som Epsu. hade en supergenerisk titel. Vil, vil, vilket är här, alltså det är, och det, är också, det har ni sagt innan, men det är härligt i sig att vi kan ju liksom säga att det kommer en Star Wars film varje år ja. mm. det, det är härligt på något vis ändå You're Time to be alive Precis mm. uh, Det kommer ju uh, en ny Star Trek tv-serie TV. Star Trek Discovery så, Är den i kontinuitet med de gamla? eller med de? Nya? Jag har fått intryck att den är i kontinuitet med de gamla Fan vad gött uh, och, det, och, där, och det är också så att Det jag har hört om den är att den ska ju inte utspela sig Från kaptenens perspektiv Utan den ska utspela sig från perspektivet en man liksom de, de underarbetande med lite grann. Som kommer att vara en svart kvinna. Eh, vilket ju också är gött. Mm. Min, min, min instinkt var när du sa det att inte skulle utsplaceras från kaptenens perspektiv. Det blev, skit. det blev skit. Jag vill inte ha ändringar <laughs> Men eh, jag, jag, jag trycker undan den basala <laughs> översikten och säger: Fan, vad gött, det kommer ju bli jättebra. Nej, yes, eh, Och sen, eh, ja, sen så kommer det Wonder Woman-filmen. Wonder Woman-filmen har jag sett fram emot sedan 2001 typ. Så jag är taggad. Jag, jag är helt blind för alla skavanker i trailer. Jag tycker barnen är underbart. En, en sak som jag gillar med trailern och som jag, som jag vet är att det kommer att ha Wonder Woman-musiken som, som, som vi fick Wonder höra Woman. i. Nej, inte den, men det som vi fick höra lite av i Batman vs Superman också. Hennes tema. Vad uh, var uh, musiken i den filmen? Uh. Jag var sjönk ner i någon slags grå, hatisk... Uh. Kunde Men det är i alla det fall så är med. samma musik med i trailern till filmen Så det är hennes tema mm. musik Och den är väldigt svängig tycker jag ah, ja. Det kanske är min nya favoritlåt till och med <laughs> nice. så, så det är det Och sen så kommer ju då eh, en, en annan film som jag har sett en trailer på Det är ju Kong Skull Island Med, mm. med Tom Hiddleston Ja precis, och Samuel Leakson är ju med också. <laughs> då, är, då måste den vara bra och, och, och, Vilket i sin tur då bygger upp till Godzilla vs. King Kong eller var det King Kong vs. Godzilla? Den, alltså det är Legendary som äger bägge de två rättigheterna. Ja. Så det kan hända. Nu är det ju så att Kong når ungefär upp till Godzillas val. Men, men det är det de har gjort. Om man tittar på trailern så har de ju sett till att göra Kong större. Specifikt. Det är därför de har gjort den här det är därför de gör den här nya filmen. <skratt> för att vi måste ha en ny Kong som är större. King Kong versus Godzilla i japanska 2D-filmen är fruktansvärt dålig. Uh, Jag gillar den. Jätte, jätte dålig. Det är en av de bättre, tycker jag. <laughs> men, eh. Nästa podcast är Movie Fights. Ja, mot Fred Jansson. Och det, det är väl det som har varit grejen, att det är mycket versus. Ja, versus. Vad ser du fram emot nästa avhandling? Jag har satt för nära på det, jag, jag kommer inte på något speciellt. Det ska bli lite intressant med den nya Nintendo- så jag faktiskt, Tror du att det kommer, kommer Out of the Park Baseball 18 ja, Eller 17 Det är här. jag väldigt intresserad av i så fall ja, Vågar vi hoppas <laughs> Den här, den här seriestrationen Verkar ju ha sålt ganska bra Eftersom den har kommit upp på topplistan Då kan mm. vi säga att det blir en, en uppföljare ja, Det ska bli väldigt spännande Att se hur Out of the Park Baseball 18 ställs sig Nästa års Metacritic Review ja, äh, vark, Top 10 listan ja. Uh, Nej, nah, jag, jag kan inte komma på något Det kommer inga nya Pokémon-spel uh, Vad vi vet än Nej. så länge uh, Kanske någon uh, gammal remake Skulle ja. vara kul var nice. ska Jag ska bli... ju spela de nya pokémon spelarna Någon gång nästa år mm -hmm. Så att uh, man kan ju säga att jag ser fram emot det uh, Men det kommer nog bli ganska likt Detta år. Jag kommer, jag kommer, uh, det kommer att vara uh, gamla grejer Som kommer ut under 20, 20, Det som kommer ut under, i år mm. Det kommer jag att titta på nästa år. Precis som vanligt. En grej som är lite fräck med de nya Pokémon-spelen är ja. att vi, du kommer, vi kommer inte behöva starta om dem efter vi har bytt versionsexklusiva legendarer med varandra. Nej. För att det, det finns möjlighet, tror jag, att få bägge två mm. i, i ditt ja. spel. Eh, jag måste eh, den versionsexklusiva legendaren utvecklas från en annan Pokémon. Det är den mm. första legendaren som utvecklas på det sättet. Eh, och man kan få en till som Pokémon. Mm. Så jag tror att om jag tradar den till dig och du utvecklar den i ditt spel så blir det en leo istället för en, ja. vad nu den heter i, i mitt spel. Ah, ja. Och så bara tradar tillbaka den. Cool. Så, så det är... Ja. Slipper man spela om skiten i alla fall. Vi går en ljus framtid till mötes. <laughs> oh, okay. Ja, vi, Det låter nästan som att vi ska avrunda kasten på den den, den på det temat. Jag kan ju säga det också att det kommer en annan film som kommer nästa år, jag är ju uppförande till Triple X om det är någon som tycker om Triple X med Vin Diesel Ja gott nytt år En gott nytt år Vi ses kanske Jajalv. nästa år Jajalv, Vi hoppas det I i can't